Hej och välkomna till Game Over med mig Mabaya och mig Ultrafail. Nu sitter vi här igen och ska spela in ett toppenavsnitt. Självklart, självklart. Vi idag ska faktiskt göra något lite speciellt för oss. Ja, precis, precis. Vi ska ha lite extra kul och göra ett specialavsnitt. Ja, det här är första gången som vi gör en topp 10-lista. Ja, precis. Och mm. det var det var mycket svårare än vad vi hade förväntat oss. Absolut. Så där, det, det har tagit lite tid och vi ja man, man man tog ut sig själv liksom energimässigt sett när man skulle sätta sig och skriva ner alla de här anteckningarna på 10 spel. Ja, precis, det blir ju det blir väldigt mycket att komma ihåg så så det blir ju väldigt mycket mer anteckningar än vad vi är vana vid att göra. Ja, precis, precis. Så det nej men men det var väldigt roligt vad då. Ja, ja. Så jag förväntar ju mig att det ska bli väldigt roligt att prata om det nu också då. Ja, det det får vi hoppas. Vi kanske ska börja med en gång. Vad är? Ja, vi kan ju börja med att säga ja. vad är det för topp 10-lista vi gör? Ja, det är ju en bra idé. Vi vi gör en topp 10-lista på våra topp 10 K-uppspel. Precis, en game over podcast topp 10 co-op. Och då ska det ju eh, liksom bestrykas att det här är ju att man spelar med varandra, inte mot varandra. Ja, precis, precis. Så att eh, man man tillsammans jobbar mot ett ett mål mot datorn kan man säga, ja, eller, eller andra spelare. Eller andra spelare. Mm. Ja, Järman, så länge man gör det tillsammans med minst en vän. Precis, precis. Ja, Järman. <laughs> Då är vi överens. Järman, visst är det så. Vi vi kastar oss väl direkt in i listan tycker jag. Ja, med nummer 10. Yes, serious Sam. Järman, klassiska armekanska hjälten. Ja, till till, till PC eller framförallt som vi spelade det här när vi var när vi var små. Ja, Järman, det hade ju released 2001. Ja. Det är ju ett lite tag sen. Är ju det och vi spelare som dörar både både first både first encounter och second encounter vet jag att vi spelar en hel del men framförallt ja. first encounter. Ja, Juman. Och i detta så spelar du som mercenaryn Sam Serious Stone. Vilket <laughs> namn. Ja, Juman. Och du du reser i tiden till till olika tidsperioder och försöker stoppa den eller öka Alien Overlorden mentalt. Ja, precis. Så, och det Alltså det här spelet spelar ju man inte på grund av att det är en häftig story. Nej, nej verkligen inte. Storyn är ju väldigt bare bones kan man säga. Ja, jajamän. det är väl. Aliens uh, håller på och invaderar jorden och du ska stoppa det. Ja, och du gör det med ett jättehäftigt arsenal av vapen och du kan göra det ensam, men det roligaste är att göra det ihop med vänner. Ja, du får en massa bra one-liners genom hela spelet från från Sam Serious här. Ja, je man, je man och eh många som det, det, fiender som kommer är ju väldigt speciella det, det som är roligt med det här spelet är att många konger så är det nya fiender hela tiden. Ja, men eh men de som framförallt sticker ut är ju eh, Gruntsen som är de här huvudlösa mobbsen kan man säga som springer runt och skjuter på dig och andra sådana saker men de som sticker ut framförallt bland de i de här självmordsbombarna som har två bomber som händer och bara skriker, <skriker> och bara springer mot dig och <skriker> och spränger sig själva. Ja ja men sen. Och det är ju han har ju väldigt grova kommentarer och dylikt mm. i det här spelet när du stöter på nya fiender och såna här saker som jag vill minnas vid ett tillfälle när du är tillbaka i Egypten. Ja och de kommer springande mot dig och du skjuts under dem så så skriker han ut take that your headless piece of shit. Det är, nog... det är ganska grovt så ja, är ju den någon... bemärkelsen. Absolut. Någon annan något annat tillfälle vet jag att han säger ah yourself you crazy maniacs. <laughs> ja, mamma. Nej det... men det är fantastiskt roligt spel och det är ju även slappt i Horder Remake och Dylight mm. som du kan få tag på på Steam yeah. så att du än idag kan spela det och det även ser lite snyggare ut. Ja, vi skulle ju vi skulle ju ha spelat en eh uh, uh, ett spel tillsammans på på stream en gång. Eh uh, men det gick inte. Vi fick inte det att funka tillsammans så därför gick vi switchade vi över och spelade Serious Sam istället för första gången på jättelänge och det var ju hur kul som helst att komma tillbaka till. Ja, precis, precis. Så det är nej, Serious Sam är ju så det är nummer tio. Det är nummer tio. Så vi börjar ju med ett helt fantastiskt spel. Vad ska kunna slå detta? Ja, då går vi till nummer nio då. Ja. Som är Army of Two. Precis. Som började på Xbox 360 och PS3 2008. Yes. Det är ett, ja vad ska man kalla det? Jag skulle vilja säga ett co-op, väldigt fokuserat på co-op. Cover-based shooter. Ja, third-person shooter. Ja, precis. Är det där där det det är väldigt väldigt stor stor fokus på att arbeta tillsammans för att det är ju inte bara att springa runt som två personer och skjuta ner folk utan Nej, det är det är, många... inte, det är inte som Serious Sam. Nej precis. Det här är ju ett mycket mycket mer liksom eh taktiskt. Ja, men med en väldigt tung story också. Precis. Det är så att eh kan ju dra och försöka dra lite enkel plott utan att försöka för mycket och story innefall det är någon som är intresserad av att spela det för fast det är ett shooter spel så tycker jag att storyn är värd att följa. Ja. Och man spelar som vännerna Salem Orius som från början de så från början är de US Army Rangers så lite häftigare klass. Ja. Och och arbeta med och ta ner terrorister och och sånt där då och sen av diverse olika anledningar så går de över till den privata marknaden och blir mercenaries. Precis, lagliga mercenaries. Ja, precis. Ja. Och och får får jobb då de är lite tuffare hemska jobben som som de inte vill skicka innan vanlig armén då då hyr man det här folket istället. Precis, precis. De är lite expendable kan man säga. Aj man. Och det massa saker händer under den här tiden när de jobbar på den privata marknaden som till slut då kommer leda till att de startar sitt egna private mercenary company. Ja. Yeah. Och, och som de döper till Trans World Operations. Precis. Vilket är förkortning 2 army of 2. Precis. Så det är inte bara att de är två personer utan det är faktiskt förkortning på deras företag. Ja. Och det är där eh vi spelare får börja spela dem helt enkelt när ja, de ja. är i sitt egna företag. Ja, ja men. Ja, de de är ju lite det, det finns ju precis som vi sa här det, det finns ju lite speciella taktiker det finns lite speciella spel sätt på i det här spelet som eh att nu eh, måste kunna dra aggro från fiender kan en person göra och när de har max aggro så kan nästan den andra gå runt som ett spöke nästan som som ja, osyn precis. osynlig nästan. Så till exempel om en av er har har ett eh, snabb snabbskjutar vapen och bara står och mörschar på allting bara för att ta all aggro, så har du den andra personen till att kunna smyga sig runt och snajpra dem och lite försiktigt och sånt istället. Mm. Det finns väl ik till och med vissa fiender som du inte kan skjuta framifrån så att någon måste ta aggro så att den andra kan smyga runt bakom och Ja, istället. precis, precis. Och sen finns det även då även lägen där båda två måste snipa. Mm. Och eh, det är så viktigt att du tar ut målen samtidigt så att du oetrar startar en counter 3 2 1 och så ska ni båda skjuta era objekt samtidigt. Det, det, så, det så vi snackar ju det är co-op verkligen <laughs> verkligen och sen har ju vi en av de absolut häftigaste delarna och och man känner sig så häftig och mäktig när man gör det mm. och det är en som kallad back to back precis. Det var ju det som jag som jag verkligen fastnade för när jag tittade på på på det här spelet och det var att du står med rygg i rygg med din partner och ska skjuta ner alla fiender som bara kommer ruschande in mot er från från alla, alla håll. håll. <laughs> och det det precis som du säger där. Det känns verkligen det känns så häftigt och mäktigt liksom på något sätt. Och ju mer du spelar och ju längre du kommer och sånt så kan du även låsa upp massa saker i spelet mm. för att modifiera dina olika vapen med olika allt från magasin till nya pipor, nya sikten och allting är visuellt så att mm. det inte bara att du byter effekt utan det det ser så sjukt häftigt ut i slutna du har börjat pe personifiera allting till din stil. Precis, du kan customisera vapen och allra för sig. Nej men också. masker och Maskerna. kläder och nej det är väldigt roligt och häftigt spel väldigt mm. underskattat. Det fick eh, inte superbetyg på sin tid men nej. men det borde de ha fått. Ja, det känns det, men det känns som en sån här eh, liten eh, pärla som eh, som man kan plocka fram. Nej, det är folk pratar om. Ja, oh, men de här spelen är väldigt bra. Så kan kan man kan man liksom klämma in dem här. Klämma in dem, skina lite grann bara. Jag oh, har du spelat Arma 2. Nej, men och det som förvånar mig att jag inte fick lika mycket uppmärksamhet mm. är ju att det är ju både Uh, utvecklat och publicerat av EA. Ja men. Och då pratar ju vi Triple A studio och då brukar ju man höra så mycket mer om det. Ja, men jag tror också att att i alla fall för mig så var det ju en liten svacka där i PS3 Xbox 360 eran som jag inte hängde med riktigt i spelnyheterna. Ja. Så att eh uh, det är nog därför som jag missade det. Ja, jag hade ju turen. Jag hade ju en kompis Patrik uh, mm. som blev väldigt förtjust i de här spelen mm. och var den gången det kom ett nytt så hörde jag han av sig till mig. Och sa att nu har jag det här komo spela. Nej men då körde ju vi igenom alla alla spelen och det är ju när jag tror det är tre titlar. Jag tror det är också det är tre. Ja. Och alla är värda att spela. Ja, och de de tar ju inte så lång tid att spela igenom heller i fall i fall man ni nu sitter där hemma och tänker, "Ja, ah, jag vill ju spela igenom det här, och jag har ju en kompis, men vi har inte så mycket tid att spela tillsammans." Så tar de mig faktiskt inte oändigt lång tid att spela heller utan nej, det är relativt snabba att spela men väldigt värda priset. Åh ja, åh ja. Så det är ju våran nummer 9. Jajamänsan. Jag ska bara snika in lite grejer där. Du har väl till och med en av de här maskerna hemma i ditt eh, valarsrum? Ja, <laughs> det har <laughs> jag. <laughs> och det är ju faktiskt inte bara en en mask, det är ju en um, faktiskt turneringverifierad um, airsoft skyddsmask. Precis, precis. Så så den är ju inte bara en prydnad utan den har ju faktiskt funktioner också. Precis, <laughs> precis. Jag har ju även en väldigt häftig sniper rifle till airsoft också. Ja, ja. Så, ja, finns en anledning inte att jag har den masken. Mhm. Mm, <laughs> Lite andra nörderier på sidan av som ja. man håll på i har hållit på med i yngre dagar. Ja, men det är, vi vi har ju vi håller ju på med massa olika nörderier som inte är spel också. Det, det, det är så vi det är så vi rullar. Ja, precis, precis. <laughs> ja, det ja. som sagt, det var nummer 9. Då går vi på nummer 8. Ja och där har ju vi en arkadklassiker verkligen Bubble Bubble. Ja, jajamän. Detta så... framförallt för oss i alla fall till NES. Ja, inte precis till, inte till arkad egentligen. Nej, det kom spelade... ju till arkad och sen kom det till NES. Precis. Och vi spelade ju på det på NES och vi spelade inte 1986 när det kom ut. Nej, nej nej. Nej, det gjorde vi inte <laughs> utan vi spelade ju vi ska vi säga 90 fyra kanske. Ja, det det, det lite, lite låter tre, mer lå, låter mycket mer lämpligt. Ja. <laughs> Om man tänker på åldern och så. Precis, precis. Det är i alla fall många år sen. Många, många år sen och sen har vi ju spelat det flera gånger efter det i visseligen. Ja, absolut. Det är ju ett spel som av någon anledning så plockar ju vi upp det lite då och då och spelar det ihop. Ja, men det är ju så lätt att göra. Det som det är ett gammalt arkadspel så det är väldigt alltså det är ingen det är ingen long backstory utan du har en liten textskärm i början sen så är det bara ja, in och köra spelet <laughs> liksom. Inte long story. Nej, det handlar om eh, Bob och Bob. Ja. Eh och deras eh, flickvänner Betty och Patty har blivit kidnappade av den elaka Grumpel Grommit. Ja. Så du ska ta dig igenom eh, 100 nivåer för att rädda ja, dem. Ja, det det är 99 banor och sen så är det 12 är 13 eh extra banor som du måste ta igenom för att få rätt slut. Ja, precis. Eh och eh ja. Så det det är 113 Det är ju många nivåer att ta sig igenom. <laughs> Vilket jag tycker alltså det är ett häftigt enkelt och roligt spel för alla Absolut. åldrar. Absolut. Så jag tycker det passar väldigt bra i en Topp 10 gå-lista. Ja, absolut. Och det det är ju också så att det är väldigt lätt att greppa liksom mekaniken i spelet. Det du du gör i spelet är ju att du du spelar som två stycken drakar då. Drakslash dinosaurier. <laughs> ja, precis. Det drakslash dinosaurier som springer runt och skjuter bubblor med munnen. Jajamän. Och det gör du på fiender så fienden hamnar i en bubbla, börjar sväva och så hoppar du på den bubblan så dör fienden. Precis. Och om de smiter från bubblan att du tar för lång tid på dig, hoppar de på dig så blir de extra aggressiva, vilket gör att de även är snabbare. Precis. Och det är också det är också sant när du bara har en fiende kvar på skärmen, då blir han också snabb och aggressiv. Ja, men. Eh, tar du för lång tid på dig på Pärnivå så kommer eh, ett par spöken och börjar jaga er och nudda de här spökena er då dör du. Dör man med en gång ja, och så startas timen om på den banan. Ehm och Eh det är så det funkar från bana till bana till bana. Det finns Jajamän. jättemycket olika power-ups att få, skor som gör dig snabbare, du kan få blixt potion som gör att varje gång som du skjuter en bubbla så blir det inte bara en bubbla utan det blir en blixtbubbla som när du spräcker den blixtbubblan så skjuts en blixt ut från den. Ja, men eh och så vidare och så vidare. Det finns en massa såna extra extra saker. Det finns ett paraply du kan ta och det är ett paraplytyp görs att du åker igenom fyra fem lavlar och ja det massvis massvis massvis med såna här extra Ja, jamen. Och det här är ju utvecklat av det gamla företaget Taito precis. som faktiskt än idag lever fast är en del av Square Enix-stallet. Ja, precis. Och det finns ju en gammal lite halvrolig/tragisk historia om Taito. <laughs> ja. Eh uh, på 90-talet i början, jag tror det var 91 eller 92, tog det inte helt uh, allvarligt där för jag är inte helt säker på årtalet. Nej, ta det med ny påsalt. Precis. Eh uh, men de försökte då göra en egen eller tog fram till och med mm -hmm. en uh, egen ny CD-ROM-konsoll. Ja. Som de döpte döpte till Wow Wow. I ja ja. Vilket är W O W O W. Ja. Och anledningen till att de flesta aldrig hört talat om den här är för att de de valde att aldrig släppa den. Nej, precis. <laughs> men det är ändå en lite rolig historia om det här företaget. Ja, men det är det. De de, de tillverkar ju väldigt mycket leksaker också för i tiden så ja, att man. det det kommer ju det det det det blev var ju ett stort företag liksom. Precis, precis. Så det är, Så inte, det är inte helt orimligt att, att att kunna tro att de skulle kunna ha släppt ett ja. eh, en egen spelkonsol. Ja. Men jag jag skrattar varje gång jag säger se, ordet. Wow, wow. Ja, det är liksom <laughs> vad det är det bästa ni kunde komma fram till. Nej, men det, det är lite samma sak som jag tänker med eh, Nintendo Wii. Ja. Som hette Nintendo Revolution när det när de eh, arbetade med det. Ja, det var ju hade ju ett mycket häftigare arbetsnamn än vad det faktiskt är idag när det släppts. <laughs> <laughs> Nej, det är det konstigt. Men på tal om arbetsnamn det tyckte jag ju också var jättehaftigt eh, när vi back in the days började titta på Windows XP. Ja. Och och då hette inte det Windows XP utan Nej. det hette Windows Longhorn. Ja, ja men. Och sen döfter de om det till XP. Ja, ja, ja. Jag tyckte ju långhorn lät lite häftigare på. Ja, jag menar jag kom att ja, jag kommer att tänka på det nu bara för <laughs> arbetsnamn där. Ja, men precis, precis. <laughs> men det i alla fall ja. Bubble Bobble är våra nummer 8. Precis. Och det det en till sak som jag vill nämna där är ju att eh, Bubble Bobble har lite olika slut. Jajamän. Eh och det här är också en sak. Du kan spela hela spelet själv, men gör du det så får du bad ending för du då säger det till dig att kom tillbaka och spela med en med din kompis så att man måste spela på två personer för att få för det första få få good ending. När du har fått good ending och klarat det med två personer, då säger de att ja, du gjorde det, men då står det ni inte sluten. Eh och sen så får du en kod i slutet utav eh utav eftertexterna. Skriver du in den koden så kommer du till super mode där det är alla banor igen härå. Eh så ni måste spela igenom, men de är lite svårare. Ja, i man. Men det är samma banor, men det är svårare fiender på alla banor från början till slut. Och när du har gjort det så får du rätt ending. Precis, när du har gjort det och spelat supermode med två personer också då för då ja, måste du också göra. Då får du eh rätt ending. Rätt ending. Ja, i man. Så att det är <laughs> Ja, det back in the days räckte det inte att bara klara av spelet. Nej, då var det som tvingade klart spelet med en kompis och sen klara det en gång till med en kompis <laughs> är... på en svårare nivå. Ja, helt klart. Och som sagt, det är vad sa jag 112, 113 banor där som vi ska ta er igenom. Ja. Det är inte det är inte lätt alltså. <laughs> Men i alla fall om vi släpper det mm. går vi vidare till nummer 7 i listan. Ja, jag menar nummer 7. Det här är ju det var ju här det började bli väldigt svårt att sätta en rangordning på på spelen som ja. vi Och det kommer ni märka när vi berättar det här och våra nummer 7 är Diablo 2. Precis. Lord och Lord of Destruction då som ja, är expansionen till det. Ja. Det är ju det att när vi säger till exempel då Serious Sam då ja. Vi pratar om serien hela serien ja precis. Det är främst för Outer Counter för att vi har spelat det mest men vi spelar ju även 2an väldigt mycket också till precis, exempel låt. Samma sak med Army of Two det pratar ju om hela, hela serien. serien. Ja. Och det är ju samma sak med Diablo 2. Diablo 2 i sig är ju väldigt roligt mm. men det blev ju ännu roligare när Lord of Destruction expansionen kom. Precis precis. Så och det är ju båda där med här. Ja precis och här snackar vi ju faktiskt och inte hela serien egentligen alltså Diablo 1 och Diablo 3 är ju också bra spel men ja, men, men men det här är Diablo 2 och Diablo 2 Resurrection på den här. Precis precis. Och det släpptes eh, 2000. Mm. Blizzard självklart. Självklart. Det är klassiska <laughs> spelföretaget. Ja, i men. Vi har ju eh, alltså vi, när vi spelar det här så spelar vi ju det här väldigt mycket tillsammans. Vi spelar inte så mycket på Battlenet i alla fall inte i början. Eh Battlenet är ju nät servern som fanns till och också då men i i början så spelade vi ju det här framförallt tillsammans du och jag. Ja, men via LAN där vi skrev in den gamla klassiska IP:n. Ja. Vad är det? 192.168.0 och sen Vilket, vilket nummer num där den ja, där nu hade? gamla lane. Ja, Jensan. Ja, herregud. Jag saknar det lite gärna ändå. Ja, det hade sin charm. Absolut. Alltså det visst det är ju lättare nu. nu kan ja. Vi kan ju sitta hemma, vara i varsin fåtölj och sitta och pilla oss navel. Men man skulle spela, men. Och man får inte lika mycket bluescreens av det längre. Oj nej nej, nej det, det är sant det också, det är sant det också. Det. Ja, men vad är ja. Diablo 2 för spel? Ja, Diablo 2 är ju ett det vi kallade förr i tiden i alla fall kallar Hacken slash. Nu, nu nu är väl det mer ett top view Hacken slash. Precis, top view Hacken slash. RPG vad man brukar ja, kalla man. det för. Det ses. Men på den tiden så var det de som kallades för Hacken Slash, nu kallar man då de här vad heter de? God of War eller de här för Hacken Slash också då, men men Ja, och även vad heter det i alla fall Bro Dante? Ja, precis. Eh Devil May Cry. Ja, det är väl det väl May Cry är ju också Hacken Slash klassat idag. A absolut, absolut. Men men vi snackar mer old school Hacken Slash Top View Diablo. Precis. Det är <laughs> Vi är för vi är gamla nördar. Ja, precis. I i det här då så fanns det ju en massa klasser att välja på. Du hade ju barbarian, amazon, sorcerer, eh nekro och paladin i originalet och så Ja, precis. Det är ju originalklasserna som kom 2000. Precis. Och sedan så kom Lord of Destruction då var det 2001, säger jag men. Vilket är ganska fantastiskt för idag tar det flera år innan vi får en expansion. <laughs> <laughs> eh och då kom eh en hel en hel till del i spelet. Ja, precis det en, en sista akt, kapitlet. En akt till och eh två stycke nya klasser som heter Assassin och Druid. Jajamän. Ja. Yeah. Kan ju man lägga till då på på när vi ändå är inne och pratar om Diablo, mm. Druid för er Druid fans där ute. Jag är själv ett av dem. Druid är en av klasserna som har blivit revelade som vi faktiskt kommer få direkt i Diablo 4. Precis. Så vi får tillbaka Druid äntligen. Ja. <laughs> Tillbaka till Diablo 2. Det är bara Diablo 2 och när när vi nämnde pratar om Diablo 4 också då så laddar min Rogue nu som verkar vara en blandning mellan Assassin och Amazon också så. Ja, att... precis, precis. Eh, men de här klasserna i alla fall, vilken var vilken var din favorit utav alla de här klasserna? Det var ju Amazon. Jajamän. Det är fast å andra sidan så det Amazon var ju min absoluta favorit när vi spelade ihop och vi spelade det här LAN och sånt. Ja, ja. Sen gick ju tiden lite och vi började ju faktiskt hänga lite på internetcaféen och såna saker ja. back in the days. Ja ja men. Och och då började ju vi spela mer på BattleNets servrar. Ja. Och då fastnade jag ju mer för paladin, sorcerer och necromancer. Precis. Och jag jag spelar ju som vanligt, håll jag på att säga, men necro är ju har ju varit eh stor favorit, stor hos, favorit hos mig <laughs> och i många olika spel. Ja, i man. Eh, så att necro var ju min favorit där och sedan när vi började spela på publika servrar så spelar jag ju fortfarande mycket necro men fan för allt eh, mycket mer barbarian. Ja, i man. Ja. Yeah. Jag jag fastnade ju väldigt hårt just för Paladin för de hade ju den här Blast Hammer ja. som du så bra kunde kombinera med deras passiva Aurora och sånt där då och göra någonting som till slut kallades då för en Hammer build. Precis. Eller precis. Hammerdin. Hammerdin ja. Det är och, det. wow, vad jag saknar dem. Ja. Det var en av de roligaste bild sen man kunde spela i Diablo. <laughs> ja, och sen fanns det ju det vilka kanske, kanske kanske kan gå in lite lite gärna på storyn i Diablo 2 också för ifall det är någon som sitter där hemma och inte vet ja, det. Ja, absolut. Eh i Diablo 2 så är det egentligen en direkt fortsättning på Diablo 1 karaktären som som vann mot djävulen i djävulaget kommer blir en wanderer blir övertagen utav djävulen hans den spirit och sen så börjar gå en en vad ska man säga en vandring genom lite olika världar för att resurekta eh, ja men ja de olika lords of hell Precis. Och som då sista expansionen den heter Lord of Destruction. Ja, så att det är ju ball. Ja, Väx upp i den. Den sista Lorden av ja, av helvetet. Så du tar ju det igenom olika akter. Eh mm. kan räknas lite som, som olika kapitel av spelet. Och varje kapitel har ju en prins eller prinsessa från helvetet som boss. Precis, precis. Och då har vi ju första är ju lite mer skog och lite mer eh, sådana saker. Andra är eh, andra världen är en öken. Ja, i man. Tredje världen är en eh, träsk. Ett, ett träsk. Fjärde vär världen är helvetet. Ja, precis. <laughs> och sista världen är där barbarerna kommer ifrån det här vinterlandskapet. Ja, i man. Precis, precis. Och de olika världarna har ju också anknytning till de olika klasserna, vi visste det också. Ja. Så att nej, det är en spännande spännande värld att upptäcka och det finns ju massa karaktärer och karaktärers backstories och allt sånt som går. Ja, och, och grejen är att Jablo har ju alltid fått lite beröm också för sina kattsinns. Mm. För att det är riktigt snygga och häftiga kattsinns plus att som sagt då det det rikt bra story om man väljer att följa den i Diablo. Precis. Alltså nu är det ju så att i Diablo 2 så kanske man idag tittar på Catsin sen och tycker att men vad är det här? Men då då var det mind blowing lyssnar. Precis, det var wow på det. Verkligen. Och det är våra stadia nummer 7. Precis, precis. Och när vi när ni hör hur mycket vi liksom pratar om nummer 7, kan ni förstå vad resten är här. Precis. Men vi går vidare till nästa. Ja, Ivan. Nummer 6 som vi då har valt PC-spelet Ford King. Ja. Som är lite nyare. Det kom faktiskt mm. ut 2018 gjort av Iron Oak Games. Precis, precis. Och det har vi ju faktiskt pratat om ganska relativt nyligen i alla fall. Ja, vi pratade väl om det i episod 70. Precis. Då gick vi ganska djupt in på det spelet. Vi hade liksom djupa förklaringar på alla olika delsenar som fanns med och andra sådana saker. Och vad vill man veta mer än det vi pratar om nu då? Om någon ban blir lite intresserad eller lite sugen så kan man ju gå tillbaks dit och lyssna på en mer detaljerad. Ja, hej man. Bild Precis. Eh uh, detta är ett uh, vad ska vi säga ett adventure RPG, roguelike turn-based med väldigt stora JRPG-vibbar i striderna blandat med lite brädspel. Ja. Oh. <laughs> hej man. Här fick vi det. Ja, läst det. Är <laughs> Eh ja, absolut. Den här RPG turnbased eh, istriderna. Ja. Är ju någonting fantastiskt just eftersom eh du, du alla alla som är med och spelar, 1 till 3 spelare. Ja, i man. Är ju de som styr de karaktärerna. Precis. Så så du styr ju som sagt, du om du spelar en styr du tre karaktärer. Mm. Om du spelar tre spelare styr ni var sin karaktär precis. även då i striden. Ja. Det är den klassiska ni ställer upp er på rad på ena sidan och motståndarna ställer upp sig på rad på andra sidan. Man slår var sin gång. Ja. Och väljer då sin attack i en lista av attacker. Precis, precis. Och när vi har suttit och spelat här har vi ju spelat du och jag och våran brittiska vän Mikey. Ja, i man. Och que då har det ju också blivit det som är som är kul med det här spelet är att det blir så mycket strategiprat i striderna också. Ja, jamen. Det är inte det, det är såna saker som du gör i huvudet när du spelar ett single RPG på det här sättet eller turn based där. Ja, i men då då gör du alla de strategigrejna i huvudet själv, men här kan du inte göra dem i huvudet själv för du vet inte vad de andra tänker göra, så du Precis. måste hela tiden diskutera och prata. Ja, i men förklara, okej, okay, jag lägger den här attacken på grund av det här. Precis. Kan någon annan göra den här så jobbig extra buffad eller ja. Kan jag offra att inte skydda mig och göra en attack mot att nästa spelare kanske hilar upp mig igen? Ja, och sen så är det ju också så, det är ju väldigt mycket sån här balansering mellan fysiska och magiska defens. Jajamän. Så att eh, vissa gånger så är det så att okej, okay, vi behöver ha att eh, den här magiken attackerar mycket mer på dem för att eh, de tar egentligen ingen skada av fysiska attacker och vi har ingenting som kan göra det liksom. Ja. Och på tal då om att vi säger fysiska och magiska attacker. Eh mm. med DLC:n alltså finns ju det 11 spelbara olika karaktärer som punkar ja. på olika sätt ja. med sina buffar och dylikt då som de har från början och stats. Ja. ja. En sak som jag tycker är jättekul med det här spelet är ju eh deras bardklasser. De har ju flera olika klasser som är in in riktade mot instrument. Ja, och vilket jag tycker är kul för jag har alltid älskat bardklasser. Ja. Så att nej det nämnde vi förresten när vi nämnde att det är adventure RPG och allt nämnde vi att det är roguelike. Nej, det tror jag inte. Nej, för det, <laughs> det är ju det också. det också. Ja. Och det som är så roligt med det här är att det det blandar in så många olika genrer så man skulle kunna tro att det blir liksom väldigt tunn pannkaka. Men precis, att det blir blivit liksom tunnspridit och så där, men det blir inte det. Nej, de lyckas alltså fastän det är så många genrer i samma spel så är det ändå genrer som passar så bra ihop med varandra. Ja, ja verkligen och eh det, det är ju då du, du börjar ju på en en övervärld kan man säga eh och i den här övervärlden så är det ett hexagonsystem så du hoppar från ruta till ruta till ruta. Och sättet som du rör dig framåt är egentligen att du och som det gör alla saker i är egentligen att du eh, flippar mynt med si och ser så mycket eh, Eh ja, man, man kan ju nästan istället för att säga mynt man kan ju förenklat och säga att man egentligen slår tärning. Ja, du, precis, för att se ifall du lyckas med saker och ting. Ja. Så att det det är det spännande på det sättet och det det är väldigt unikt skulle jag säga i i sättet att spela på för att det finns ju andra såna här spel som emulerar brädspel ja, som man. Carcassonne och andra såna här. Fast det är ju renodlat. Precis. Brädspel. Det här är ju inte renodlat brädspel i damnbemärkelsen. Nej, precis och det det blir ju det, det, ja det blir väldigt speciell känsla och som sagt det blir väldigt mycket samarbete. Man vill inte springa för långt ifrån varandra i den här öppna världen heller just eftersom är du för långt ifrån varandra kan du inte hjälpa varandra i strider. Nej, precis. Du måste heller. vara inom en viss räckvidd för ja. att du ska bli indragen i dansriden. Precis. Och det är samma är då för fiender som man ser på det här fältet hexagonfältet då. Eh mm. fienderna för nära varandra och du attackerar en så blir de andra indragna också. Precis. Och det är ja men och så får och sen så kommer det massa massa extra event och såna saker men som sagt. Ja. Och det är ju som sagt det finns ju olika alltså det är ju ett av spelsätten är ju att göra de här äventyren på de här olika kartorna. Mm. Sen har du lite andra saker som till exempel Hildebrands cellar. Uh, ja. Uh, vilket i, i, är egentligen uh, olika våningar du går igenom för att se hur långt du kan ta dig i hans källare. Precis. Varje våning består av 10 rum du måste ta dig igenom med fällor och fighter då. Ja. Vilket också är ett roligt spel sätt. Absolut. Och nu i februari som var mm. så släpptes en ny DLC Lost Civilization. Precis, och, och det har vi inte vi har haft chans att spela än. Precis, och det roliga med det är att vi får två nya eh uh, karaktärer mm. vi får gladiator och astronomer ja. Och och jag jag det enda jag vet om dem är namnen för jag har inte vill att kolla upp mer för att Nej. jag vill uppleva det i spelet. Precis, precis. Och vi kommer ju självklart få nya items, nya encounters, ny lore och nya skills. Precis. Så det jag ser fram emot att spela den här och fastän det är en ny DLC som bara, bara släpptes i februari mm. så vad kommer fram till att det kostar 45 kr eller ja, något sånt. Ja, så det är ju inte mycket pengar för att köpa den senaste DLC:n heller. Nej. Eh och jag tror att eh, alla andra tidigare delar så har varit gratis släppta. Den ja. första den första betalda delen den kostar inte särskilt mycket heller. Ja, i man. Så, så EP70 om ni vill veta mer. Absolut, absolut. Och jag om ni inte redan har lyssnat på det så gör det. Det är ett fantastiskt avsnitt och ett fantastiskt spel. Ja i man. Vi går vidare till ett annat spel som jag pratat om tidigare också. Ja precis, nämligen 9EP46. Ja, jämnsan. Vårt nummer 5 på listan, Risk of Rain 2. 2. Ja, jämen, för ingen av oss har spelat detta. Nej, precis, precis. <laughs> så, så, så det är viktigt att det är Risk of Rain 2 vi pratar om här. Precis, precis. Men till skillnad från när vi pratade om det i det det förra avsnittet så så så har vi faktiskt båda spelat det nu. Ja, och även då EP46 när vi pratar om det så var Risk of Rain i early access som det kom ut 2019 i. Precis. Och sen hade ju det faktiskt ett full släpp 2020. Ja. Så att nu är ju det helt släppt istället. Precis. Och de har även redan satt ut en roadmap där de pratar om expansioner de ska släppa med nya karaktärer och grejer. Mm. Det är fantastiskt, det är fantastiskt. Vi eh... Vi har ju spelat det tillsammans lite grann nu och innan dess så har jag ju bara sett det utifrån när andra har spelat det. Ja, precis. Och då verkar ju spelet liksom, det verkar jättestressigt och det är saker som händer överallt och saker exploderar och folk springer snabbare än... Vinden. Man, vinden, ja men snabbare än vad man kan se. Men när man väl sätter sig och spelar det själv så blir det inte alls så stressigt och så alltså det, det det är en helt annan känsla för att du hamnar inne i flowet för det är ett jätte jätte jättebra flow i det här spelet. Ja, i men och det, och det sjuka med just det här flowet som Ultrafail pratar om det är att om du stannar i det här flowet ja. då dör du. Ja, i men. Du måste följa spelets flow för att hålla det i livet. Vilket ja. är häftigt. Det är jättehäftigt och och det känns så alltså det det är väldigt nu nu har ju jag, jag ska jag ska inte säga så men jag har ju faktiskt haft en hel del hjälp när jag började spela eftersom eftersom de jag satt och spelade med och inför får man väl säga också för jag satt ju och spela själv i precis i början. Ja. Uh -huh. Är ju folk som är väldigt vana spelare som du Mikey och eh Skypee. Skypee och Fredrik som jag haft eh, som gäst här tidigare också. Mm. Och eh Alla tre väldigt erfarna spelare kunde ju svara på alla frågor som jag hade men men mycket av det är väldigt intuitivt alltså det, det väldigt känns väldigt mycket är gör och lär. Ja men lite så. Det du är ju inte fel du lär dig snarare bara. Ja precis så det så det har varit väldigt mycket såna här eh, ja men vad gör den här vilken ska jag välja och bara ja men tar jag en bara. Ja i män. Det här är ju ett eh, third person rogue action ja. co-op spel. Ja. Ja. Eh och det går ju ut på att du är på olika banor. Eh du måste döda en eh viss mängd fiender, hitta en teleport, plocka upp items, döda en boss. Ja. Eh och så kommer du vidare till nästa bana då. Ja, precis. Alltså själva själva spelsykeln är inte jättekomplicerad såsätt, men det du får ett sånt djup i spelet ändå. Ja, och när du öppnar kistor så kommer det upp oftast passiva items. Ja. Och de här passiva items som ger dig diverse olika buffar för att bygga din bild så att kalla då. Mm. Och vi vi pratar alltså om närmare 100 olika items. Mm. Och sen har du även någonting som heter equipment och bara de ett 30 till items så att vi är uppe i runt 130 items där. Precis, och de här de de är ju aktiva och inte passiva då. Ja, precis, equipment så här aktiva saker då. Ja. Så så du du har ju så sjukt många olika kombinationer du kan lyckas skapa de med alla dessa olika items. Och inte bara det utan du har ju också en jädra massa hjältar. Ja, det har ju 10 spelbara karaktärer ja. och mer ska komma i expansioner. Så att så att det det är ju och alla hjältar har ju liksom sin spelstil. Sin spelstil som benefitar utav olika av de här itemsen. Ja precis att, precis. Så att det det går ju att kombinera och ja. Oh. Och ingenting är direkt rätt eller fel utan det det handlar om där är ju snarare hur du spelar precis. och vad passar din stil. Precis, precis. Och du, du man man börjar ju med en karaktär. Då har du du har bara en och det commando. är kom, Commando. Och Commandon där är eh väldigt basic kan man säga, men ja. men går att återigen där, på den här första karaktären som du spelar kan du få ett jättekraftfull. Ja, det är ju numera en av mina eh en av mina fyra favoriter. Ja. För jag har nämligen fyra favoritkaraktärer och de är 10. Ja, jag jag har eh två utav de fem eller sex jag har låst upp. Ja. Så att eh, och, eh mercenary. Ja. Och que Huntress. Ajman, Ajman. Det är ju två av de som är med på min favoritlista. Var av Mercenaryn är ju min toppfavorit. Precis. Mercenaryn är ju väldigt speciell på det sättet att det är eh Milli. Ajman. Winter Range. Precis. Precis som Loden och ja. så Emily. Ja. Ajman. Eh det jag måste ju dra igenom min topplista bara för det. Jag har ju först och främst är ju Mercenary. Ja. Sen Captain. Ja. Och sen Commando och sen Huntress. Ja. Det är mina favoriter. Ja, ja mensan. Kapten är ju också lite häftig för att eh uh, han uh, håller på med massa robotar och grejer. Ja, precis. Han får uh, all du det är ju inte bara items och equipments du kan plocka upp. Du kan ju även köpa olika flygande robotar som hela dig, som skjuter, eh uh, gör massa olika saker också då. Och det häftiga då med kapten är att han har en liten buff som ger varje av de här robotarna du köper en egen liten robot som ja. som som hänger med på sidan av den och skjuter på fiendeprojektiler och tar bort de projektilerna. Ja. Och det funkar även på vissa av bossattackerna. Vilket gör honom till underbar att ha med i teamet för att de här skjuter ja. ju på på dina vänners fienders projektiler också. Ja, men sen. Och och heter det men vad är med just det du har även en ability till att istället för att betala för att öppna kistor och sånt där så hackar du de gratis två ja. gånger per eh bana. Ja. Eh när man börjar spela det här spelet så spelar man inte jättelånga sessioner i alla fall inte när man spelar själv. Nej det är ju roguelite också ja. så då är det inte låst upp så mycket. Nej precis men om man eh, ska man säga ska man till exempelvis spelar första gången någonstans in och då får hjälp utav sina vänner Mabaja och Mikey. Så sitter man och spelar i nästan 2 och en halv timme tills man väljer att ja men ska vi gå på sista bossen? <laughs> Bara för att avsluta för jag vi behövde gå iväg och käka. <laughs> ja, jo man. Efter typ 2 och en halv timmas vi, spelande. Vi visste att vi inte skulle klara av den bossen på ja. grund av att vi vet hur den funkar och har du väntat, har du spelat så länge och sen går på bossen så är han extra svår. Precis. Så så vi gjorde ju det rent av för att det Ja. <laughs> och, och samtidigt jag... visa ultra fail uh, hur bossen såg ut. Precis. Och jag fick ju inte ens se vad jag har förstått det som så jag har inte ens fått se hans final form. Nej, precis. Precis, <laughs> precis. Dit har vi inte mitt i kommit han. Nej, nej, så att det <laughs> finns mycket av det här spelet kvar för mig att upptäcka och framförallt det här artefaktssystemet och alla andra såna här andra saker som vi också har pratat om tidigare i viss ligen. Eh där man kan låsa upp olika artefakter ute i menyn om jag fått Ja, imann. Ja, imann och det gör du genom att liksom hitta massa koder till en specifik bana. Ja. Precis. Och de koderna kan du gömma sig i Exakt överallt. En av dem är bland annat i menyn. I menyn. Ja, jo man. Det då du du får ju även såna du låser ju även upp loggbilder och såna här grejer. Mm. Jag vill jag vetar jag kan hinta lite att inne i loggbilderna kan du också hitta de här koderna. <laughs> Ute på banan när du spelar kan du hitta de här koderna. Mm. På ryggen av en fiende kan du hitta de här koderna. Ja, var det inte någonting om att det fanns en av koderna på typ insidan av podden som kommer ner också eller någonting som de börjar i. Ja, jag kommer inte exakt ihåg Nej, vart men. alla finns, men Nej. och sen finns ju det även så här att i Nordskånerna hittar du halva på en bana och andra halvan på en <laughs> annan bana. Så det är jätteroligt det där. Och ja. sen då det artefakterna gör är att de ändrar spelets regler mm. så att du aktiverar eller inaktiverar artefakter innan du går in i och startar gameet då. Mm. Eh uh, och det kan ju vara allting från att uh, till exempel du får dubbelt många fiender. Ja. Du det det random spawnar kloner av spelarna som bara hoppar in och börjar förstöra och attackerar er med samma items som ni har plockat upp. Det låter livsfarligt. Det är det. Eh uh, <laughs> när de släppte artefakterna. Ja. För jag har ju följt det här sedan det släpptes. Precis. Genom early access och allting då. Ja, nej man. Då, då gjorde spelskaparna själva att de aktiverade alla artefakter. Mm. De har inte klarat första banan. <laughs> <laughs> <laughs> det är rätt kul. Ja. Det är rätt kul faktiskt. Så det, nej, det kan bli jätte crazy. Men sen finns det ju också saker som hjälper dig med artefakterna. Som till exempel när du öppnar din kista i det här spelet så är det random det som kommer ut. Mm. En av vartifakterna gör att vi istället får välja vilket item som ska komma från kistan. Ja ja, ja. Så att du du det finns de som gör det svårare och roligare att spela och det mm. finns de som gör det lättare och roligare att spela. Ja. Men de flesta gör det roligare att spela. Ja. Det ses <laughs> På ett eller annat sätt. Ja, men. Du har ju även mm. en annan som vi aldrig har testat spela men så länge mm. och det är att du är Friendly Fire. Oj. Ja. Nej. <laughs> Just. Usch vad läskigt. Ja. Ja, det låter farligt. Men det är i alla fall eh, våran nummer 5. Ja nummer 5, <laughs> Risk of Rain 2. Hoppa tillbaks till EP46 om ni inte har eh, lyssnat på det avsnittet. Precis, då hoppar vi vi hoppar vidare till nummer 4. Ja nummer 4. Vad kan det vara för hemskhet? Ja, det är en riktig hemskhet. Det är Zombies Ate My Neighbors eller Zombies bara som det också heter i polverion till Sega. <laughs> ja, det ja men det det, det Seger 16 bitars Mega Drive. Ja, Eller vad Sega Genesis valtare till? Ja, det är detsamma. Ja, de, de, de det heter ju Genesis i USA och ja. Mega Drive i Amerika i Europa. Ja, precis så var det, så var det. Så att Yaji-mansan, ja, det heter ju bara Zombies, men Släpptes vi har ju, 1993. Men vi har ju framförallt spelat det till SNES du och jag. Yaji-man. Och det här är också ett av de spelen som vi har spelat väldigt mycket tillsammans. Och svär över än idag. Yaji-mansan ja, för det är så jävla svårt. Ja. Och det är också så galet 90-tal. Och ja det där. <laughs> och inte bara nog med att det är 90-tal, det släpptes ju som jag sa 93 ja. och på den tiden så hade ju vi en en svärm över väden av sjuka censurer. Ja. Och det här är ju en av kultklassikerna som blev jätteattackerad av censurering. Ja. Eh uh, till exempel då så så är ju det här ett jätteblodigt spel för att komma från den tiden. Ja. Och och det tyckte ju inte U Nintendo USA om. Nej. Utan det var alldeles för grovt för att det skulle vara tillåtet att slappa på Nintendo utanför Asien. Ja. Så istället så gjorde de om allt blod till lila goo. Ja. Som de kallade det istället. <laughs> ja, ja. De hade även motorsågsmördare, mm. vilket inte var det var inte bra på den tiden på grund av motorsågsmannsaken. Nej, precis. Så de bytte ut dem mot yxor istället. Ja. <laughs> så som det... sagt, det var lite såna här roliga censureringar. Ja. ja, absolut roligaste med att de bytte ut dem mot yxor istället är att det fortfarande är motorsågsjud i filmen. Ja, ja men, precis. <laughs> det <laughs> bra censurering. <laughs> Nej, så det det är ett gun, en run går den genren i. Absolut. Det är du får ju du spelar ju som Sack och Juli, två stycken ungdomar som springer runt med sina i början springer ut med vattenpistoler med helt vatten i ja, mot sjuttio zombies. Eh sedan allt eftersom så blir det ju ett stort arsenal av olika vapen som i, kanske inte är de mest konventionella när det kommer till att döda Jaga zombies, som, Zambis, nej. nej. Som till exempel om man skakar en kollaburk. Exempel ex <här> ju det en granat. <här> precis, precis eller eller knivar och gafflar. Ja, som precis du kan gaffa, ja, kasta på dem. Och sen går ju det ut också. Det blir inte bara zombies. Du kommer ju även slåss mot olika monster och och häftigheter samtidigt som du håller på och räddar eh byn, grannarna och och dylikt då. Precis, precis. Jo, det är så att på varje bana så har du 10 stycken grannar eller folk att rädda. Och missar du att rädda någon så att de blir uppätna och dör. Då kommer du till när du, när du väl kommer till nästa bana då så har du en mindre. Ja, i si och med att syr så många som du har förlorat mindre då. Och när du inte har några kvar att rädda på varje bana, då, då dör du. Ja, då dör fejlar du. du. Då är du game over. Jajamän. Så att det blir ju hela tiden svårare och svårare och svårare ju längre in i spelet du kommer också. Ja. Hur många gånger har vi klarat det här spelet ihop? Noll. Precis. Har... <laughs> det här är en av våra barndoms nemesis. Verkligen. Det är 55 banor och vi kanske har kommit till typ 35 eller någonting. Ja, det är något sånt va? Ja. Det är hemskt är det i alla fall. O och, och vet du vad det hemskastaste är med med det? Nej. Det är att eh, 2021 mm. 0316. Ja. Två dagar sen. Ja. Så kom det nya speedrun recordet ut. Asså. Ja, jo men vad är det då? 31 minuter och 34 sekunder. Nej, det är inte klokt. Det är en amerikan Filip äh, som har äh, tagit det rekordet för två dagar sen. Nej, det är inte det är inte sant. <laughs> jo, det är ju sjukt nog det. <laughs> aj galet. Ja. Det som jag tycker är kul med det här spelet är någonting som jag inte visste innan jag började göra lite research i det. Och det är faktiskt att det är ett av mina favoritföretag Lucas Arts som kom igång med det här spelet. Jag har alltid trott att det var Konami men det var bara de som var utgivare. Ja precis, det är Lucas Arts som är developers så att säga utvecklare. Jajamänsan. Eh det visar sig också då att att Konami är ju de som har tjänat pengar på att spela det här också ja. eftersom de var utgivare. Ja, jajamän. Just det är så. Eh men det var väldigt kul de här samma team som gjorde det här spelet gick ju också och gjorde en en riktig uppföljare till spelet som heter Ghoul Patrol. Ja, i man som finns eh och det har jag aldrig testat. Nej inte jag heller. Jag visste knappt om att det fanns. Eh och sedan så gick samma tid ut och gjorde ett spel till Dreamcasten också men det har ingenting med det att göra egentligen. Nej. Så det här var ju då vårat topp 4 spel. Precis, det är ett riktigt svårt spel. Du ska som sagt rädda dina grannar från från död och från massa olika konstiga monster allt ifrån zombies till med era stora stora monster. monster och maskar och jättebebisar. Ja, det även det är så småningom. Och men om vi fortsätter nu då mm. så tänkte vi att eh, vi vill pausa listan lite för som vi pratade eh, tidigare om så är ju det väldigt det är väldigt svårt att göra en topp 10-lista ja. för det finns så sjukt mycket bra spel där ute. Så innan vi tar eh, 3 2 1 så vill vi dra lite honorable mentions. Precis. Lite spel som är värda att nämna men inte hamnade med på listan. Precis. Precis, precis. Ja, och då skulle jag också nämna så att ordningen på den här lilla listan av honorable mentions har ju ingen betydelse på på ja. Ordningen är precis inte en sån här att uh, ett till det här numret i ordning är hur bra de är utan uh, de är lika bra ali hopa. Precis, precis. Så att eh uh... Vi börjar väl där med Paladins kan vi ju inte annat än att nämna. Nej precis, vi har ju vi många tillfällen i podden faktiskt pratat om Paladins. Ja, precis. Och sedan så får vi snacka om Final Fantasy, Final Fantasy Crystal Chronicles också där. Det, ja, det är det ju också en... lite av en barndoms favorit till Gamecuben. Ja, och en av anledningarna till att den kanske inte kom med på listan här är för att det är lite svårt att spela just eftersom du behöver ha extra tillbehörd i Gamecuben och andra sådana saker. Ja, precis. precis. Eh, vi har ju också A Way Out som vi pratade om ganska tidigt i podden. Det var ju första spelet som vi faktiskt köpte specifikt för att spela tillsammans för podden. Ja, det var ju. Exakt, och det är ett fantastiskt roligt co-op-spel där du verkligen behöver arbeta ihop. Och en sak som gjorde det lite ännu mer speciellt är ju att det var ett av de här första spelen som de sålde där ägaren av spelet sedan kunde ge en token till en kompis så kompisen kunde ladda ner spelet utan att köpa det men kunde bara då spela ihop med ägaren till spelet. Precis, precis så att man faktiskt hade en vän som kunde spela det fast om de inte köpte det. Precis, så att du behövde bara köpa en kopia av spelet även fast vad eh, ska man spela på två konsoler? Precis, precis. Men självklart kan ju du även spela på samma konsol. Ja, och då i splitscreen och det funkar ju jättebra. Ja, det var ju så vi gjorde för vi gillar ju det här med att sitta i soffan och ja. snacka skit med varandra samtidigt och hugga lite på varandra. Precis, precis, speciellt. Fråga varför du sitter och målar en mustasch på tavlan när vi ska gå vidare. Varför ständer du där och diskar? Vi <laughs> vi håller på att göra inbrott. Det <laughs> är ett väldigt roligt spel som är värt att nämna men inte platsade med på våran lista. Ja, eh kan ju också nämnas att detta är svensk utvecklat ja, också. Ja, vilket också gör det lite roligare. Ja. Eh, sen har har vi då klassiken Monster Hunter World. Ja, precis. Och Iceborne. Och Iceborne. <laughs> Detta var ju ett av spelen som kom på våran eh, topplista för år rätt överhuvudtaget förra när vi pratade med Pens of Gaming. Ja, precis. Var ju Iceborne där. Eh anledningen till det är inte riktigt kommer jag på listan här över för att det det är inte alltså är det är det co-op? Ja, det är co-op, men co-pen i det är ju inte superbra utvecklat, ju, utvecklat nej, liksom. Så nej precis, men det är ändå ett spel som man njuter mer av att spela med vänner än vad man gör av att spela det själv. Precis. Så vi anser att det borde åtminstone vara med på Honorable Mentions på en eh, topp 10 co-op lista. Precis, precis. Sen har vi ett spel som eh båda av oss när vi upptäckte det bara bara Föll i kärlek med och det är Ibnob. Ja, precis. Ett fantastiskt pussel co-op spel. Ja, och det är inte så många pusselspel som är, som är med på listan eller på att säga, men det finns och ja, det är co-op och det här är ja, nej men det måste ni testa. Det är verkligen ett sånt spel. Det går också att spela eh vad ska man säga med folk som kanske inte är så vana vid spel. Ja, precis. Det är väldigt eh, nybörjarvänligt. Nybörjarvänligt, enkla enkla och heter det kontroller och Lätt såna att saker. Det då lära sig svårt och bemästra. Precis, precis. Plus att båda också kommer hela tiden få sitta och tänka och klura och finula ut hur man ska lösa de här olika problemen som man hamnar i. Precis. Och sen eh en till som vi har med på listan är ju faktiskt ett av ja det är, det var med i avsnitt 1. Avsnitt 1. Av, av ja, vår podcastern. Det är ju Sea of Thieves, Sea of Thieves som också har nämnts flera gånger under podcasterna ja. men men det där det är det är ju verkligen fokus på att man vill spela tillsammans just eftersom du skapar ju alla historier och allt content tillsammans med andra spelare kan man säga. Ja, det det gör sig bäst med fler spelare. Ja, men återigen där så är det ju det är ju inte det är också mycket mer mycket mer PVP än koop i det spelet också. Ja. Så att därför är det bara mer på Manor Robber Mansions. Ja, i man. Och samma sak egentligen med sista på någon på människan så här North Guard. Ja, precis. Som också är ett ett RTS strategispel alltså som Ja, i vikingatid. Precis, som återigen gör sig bäst när man spelar det tillsammans. Det är väldigt kul när man spelar det tillsammans, men är det riktigt ett koopspel egentligen? Nej, aj, precis, men det går att spela i hop. Som när vi har spelat det så brukar vi spela i lag mot lag AI. Precis. Vilket i sin tur är ju och åt motsatt sätt. Precis, precis. Och det är ju det roliga sättet att spela det spelet jo, på första veckan så. Så vi vi tyckte att ja men det får vara med på honorable men. Känns jävligt i alla fall. Precis, precis. <laughs> och Nä men alla de honorable mentions avklarade så går vi in på nummer 3. Ja, tillbaka. nummer 3 i topplistan. Nu nu är vi nära slutet. Precis, tillbaka till Blizzard faktiskt. Ja, det är ju faktiskt vissa ligger bara Blizzard som är uh, utgivare av det här också. Precis. För det är faktiskt Silicon and Synapse som har utvecklat spelet. Så är det, så är det. Men det är Blizzard som har fått uh, träd för spelet. Ja, ja men precis, <laughs> precis. Och det är The Lost Vikings. Ja. Ett uh, side scroller äventyrpusselspel. Ja, det. Och det är ju väldigt speciellt utvecklat och speciellt tänkt i det här spelet och uh, vi nämnde det uh, när vi pratade om Blizzcon att det kommer på kommer vara med på deras arkadsläpp. Ja, i man. Och vi har också nämnt det när vi har pratat om ett annat spel som heter Aegis Defenders. Ja, precis. För att det är lite påminnande. Jag får om... lite vibbar. Precis, precis. Men en är... annan rolig grej med The Lost Vikings är ju att de är ju inte längre lost. De finns okay. ju faktiskt med i många andra spel. Ja. Ja, men så. De... Eh, nu tappar jag ju vilket jag tänkte på. Jo. Heroes of the Storm. Ja, precis. Ja. I Heroes of the Storm så har du även möjligheten att spela som The Lost Vikings och mm. det är enda hjälten hjältar mm. som du spelar mer än en hjälte. Precis. Du, du kan nämligen ge alla tre olika kommandon och sprida ut dem om du så vill. Ja. Vilket är lite häftigt då. Jajamänsan. Men det i är... alla fall. Ja. Det var 1993 till ja. eh, Super Nintendo. Det var 1993. <laughs> Man spelar eh som tre olika vikingar. Ja. Eric the Swift, Jajamän. Bjorn the Fierce, ja. Olaf the Stout. Ja. Men då Erik kan springa runt snabbt och hoppa och även basha igenom vissa specialväggar och fiender. Eh, mm. uh, Baylog är svärd och båge så det är han du slåss med och såna här grejer. Du kan mm. även skjuta på switchar och dylikt då. Ja, eh uh, kan inte hoppa. Nej, precis, kan inte hoppa. Det är bara Erik som kan hoppa. Precis. Sen då du Olof the Stout då han har en sköld så han kan ju täcka för fiender som kommer och han kan även envända skölden till att sväva med ja. och han kan även hålla skölden uppåt så att de andra kan gå på den. Ja. Och med de här tre olika vikingarna och deras olika spelsätt så så kommer du i sidescrolling banor med massa olika slags pussel som du måste använda alla tre på olika sätt för att komma vidare. Ja, och du hittar ju item och andra sådana saker för att lösa olika pussel också och nycklar och lite annat sånt dyrligt. Eh sedan ska det också sägas att eh anledningen till att man ska göra alla de här puslarna är ju för att Eh de här tre vikingarna de har ju blivit tillfångatagna av aliens. Ja, de har ju faktiskt blivit kidnappade av Tomato, kaisan över Alien Crotonian Empire. Ja, jamen för att de, vara med i ett intergalaktiskt sor. Ja som de då lyckas rymma från. Precis. Och när de rymmer så blir de vilsna i tiden. Precis, precis. Så så de här stackars vikingarna får ju åka från dåtid till framtid och lösa alla de här pusslena och dyligt för att försöka ta sig hem. Ska jag också sägas att det finns väldigt mycket humor i spelet. Jättemycket. Eh väldigt ro <laughs> roligt utvecklat och väldigt eh ja det speciellt för sin tid också väldigt speciellt i i utformandet av hur liksom pusselna skulle lösas och andra såna här saker. Och en av de extra utmaningarna som kommer med att spela eh spela två spelare på det är ju att man gärna vill vara tillsammans för att det är inte är split screen utan du följer med kameran följer med en person hela tiden. Ja, men du kan en... ju bara när du spelar ensam kan du bara styra en viking åt gången. Mm. När du spelar två så kan du styra två vikingar åt gången så du kommer ju alltid lämna en efter så att du måste hela tiden switcha mellan de olika vikingarna. Mm. Och det är ju det som är det är ju det som är det det svåra i spelet kan man säga det är ju att också hela tiden du måste hålla koll på så att inte någon av vikingarna dör för dör någon av vikingarna så kan du inte klara kan inte klara spelet. Nej för alla vikingarna har ju sitt änneningsområde. Precis. Så att det hela tiden så måste du se till att alla tre kommer till målet på olika sätt då. Ja, det, och det och det det kör du ju genom en massa olika banor och genom som sagt tid och rum. Ja, i men och Alltså en fantastiskt rolig grej med The Los Hawkins. Jag har ju barndomsminnen från det här där det vi satt hela min familj i soffan och spela det här. Vi var två personer som spelar spelet och och tre personer till så att jämte och liksom bara, "Åh nej, men testa att göra det här och man kanske ska göra så här. Nej, men ge mig kontrollen. Gör kan det är bättre än dig." Och det, <laughs> hela familjen var involverad. Det var Jajamän. så häftigt. <laughs> ja, så att även fast det bara är två personer som spelar så kan det vara fler inblandade i själva <laughs> spelet liksom. Precis, just, precis. Ja, men just det som det är pusselbaserat så. Jo, ja, exakt. Ja. Nej, så det är jätte jätte häftigt spel och väldigt värdig att vara med på topp 3. Absolut, absolut. Eh nu går vi in på topp två. Oj oj oj. Och det här kanske kommer som en chock för vissa. <laughs> Topp 2 för oss är Minion Masters. Force to duel. Resist. Som det faktiskt är fulla namnet. Fulla namnet är <laughs> precis. <laughs> det precis. Minion Masters har vi ju pratat om ja, många säga. gånger. Många gånger. Det är ett spel som jag antagligen aldrig kommer sluta att spela. Nej. Jag jag tar pauser i det, men jag kommer alltid tillbaka och spela ändå. Mm. Och nu, den här säsongen så kommer ju det även komma en ny mästare. Ja, men sen en ny hjälte eller vad som är. En outlander mästare? Ja. Det det kallas ju mästare i det här spelet just för Minion Masters. Precis. Du spelar en mästare som kastar ut minions som slåss mot andra minions. Precis, precis. Och det har vi ju snackat många gånger tidigare om eh, om hur det funkar, men vi drar en snabb genomgång igen på hur det här spelet funkar. Du du spelar alltså en mästare, precis som du sa här. Ja, ibland. Och den samlar eh olika minions på ett fält. Japp, du har eh, på det här fältet så står din mästare på en piedestal. Ja. Och så har du din sida av bräddet, sen har du en flod med två broar. Sen har du motståndarens bräde och sen motståndarens hjälte på sin piedestal. Spelet går ut på att eh, förstöra de andra där andra spelarens pelestal. Ja, precis, precis. Och det här kan du då även då göra co-op så att ni är två mästare på var deras sida. Ja. Och det är ju det då som gör att det här verkligen platsar på våran lista mm. för det är sjukt mycket teamwork när du spelar 2 mot 2. Precis, precis. Och eh, även fast eh, även fast andra på listan blev nedbumpade under av ungefär samma anledning så är det här för vi spelar det här för mycket för att inte tillsammans för att inte ha det på listan ja, så högt precis, som det är. Ja, precis, precis. Och är... vill ni veta mer djupgående så har ju vi bland annat pratat om det i EP 68. Ja, ja, mensan bland annat. Vi men som sagt, vi har också pratat om det många många gånger tidigare. Ja, precis. Det här spelet är gjort av Betadwarf. Ja. Det släpptes första gången 2016. Mm. Men hade inte Steam release förrän 2019. Nej, precis, precis. Där det är då riktigt eh, svingade upp i, ja, och, i användare. Ja, ja, precis, det var då det blommar ut. Ja. Och sedan dess så har ju vi vi har ju spelat det här. Du du har ju spelat det mycket längre än vad jag har, men du intresserade mig till det här och sen sen jag började spela det så har vi ju aldrig slutat. Nej, precis, precis. Och det är ju ett uh, card collection minion battle. Ja. Går det under? Och uh, precis, det är lite som ett uh, trading card game. Du du får olika kort och de här olika korten använder för att sammana olika minions då. Ja. Ja, ja, man. Och du kan bygga en kortlek som det kallas då på 10 kort med med olika spells och byggnader och minions som du kan spela ut under den här arena fighten. Ja. Och eh det ja, nej, ja. Jag vet inte hur mycket mer vi kan säga om det egentligen så nej, så att vi vi har sagt så mycket om det tidigare. Nej. Ja, är man. Ska inte hålla oss alls. Gå tillbaks och lyssna på de andra avsnitten. Jag vet inte så precis precis. precis. <laughs> och, och om ni blir sugna på att spela den här spelet så är vi allt tid sugna på att spela dem. Jajamän, bara säg till så hoppar vi in och spelar. Jajamänsan. Ska vi ska vi gå in till ETTAN? Det tycker jag. Och då har vi ju faktiskt valt Mana-serien som nummer 1. Ja, ett. precis. Eh och när vi säger Mana-serien så menar vi egentligen inte hela serien. Eh det var väldigt vi vill ha Mana på mm. plats nummer 1, men vi kunde inte enas om ett månadsspel. Nej, precis. Så vi var tvungna att sätta tre månadsspel som nummer 1. För annars hade tre av tre av platserna kommit liksom 3 2 och 1 hade kommit på. på. Ja, precis. Det hade varit topplistan och det hade inte varit lika roligt. Nej, nej, precis. Så vi sen bestämde oss för vi slår ihop alla i ja. en i en punkt här. Så så så de vi faktiskt har är sikinten sätts ut 2 även känt som Sikrid of Mana. Ja. Siken den sätts ut 3 även känt nu för tiden som Trials of Mana och sen slutligen Legend of Mana. Ja. Och det är inte den ordningen utan jag nämnde dem i releaseordning helt precis, enkelt precis. <laughs> Precis. Eh man vill börja prata lite om eh, Secret of Mana. Sekunden sattes ut två. Precis. Som som släpptes 1993 i Japan och 1994 i Europa. Mm. Ett av eh, Super Nintendo spelen som är väldigt väldigt värda idag. Ja, då ja men Thomas... det har ökat jättemycket i samlarpris. Precis. Särskilt eh, de här PAL-versionerna då för att det såldes så få utav dem i Sverige. Ja i i Europa egentligen. Och eh, det var ju för att Square Enix eller inte Square Enix utan SquareSoft som var utvecklarna då. De trodde inte på uh, på JPG eller Ja i i Europa. Europa. Ja i man och det eh, var ju genom vanligt att vi inte fick de bästa spelen inom den genren. Det var ju för att företagen tänkte att nej men européer vill inte spela det ändå. Nej, precis. Vilket qi och... uh, vad fel ni hade. Ja, det var därför <skratt> som uh, vi hade den turen att vi har ju spelat många av de här spelen ändå. Ja. Även fast uh, just eftersom uh, din far var så bra och importerade en massa. Jajamän. Ja, han och hans uh, hans kompis eh uh, Kell schackspelan. Jajamän. <skratt> det var så så vi kände till uh, farsans kompis. Precis, precis. <skratt> Eh men vi börjar i alla fall där med Secret of Mana. Ja, i man. Och i Secret of Mana grundstoryn är att eh att eh, ja, mana <laughs> mana har försonigt från världen eh och är eh, silat i eh, i Manas värdet. Och eh, nu börjar onda makter försöka återskapa en gammal eh, gammal liksom attack del utav det här gamla imperiet då som som blev störtat utav mana gudinnan för länge länge sen. Och eh, vi kommer in som en en hjälte som råkar hitta det här svärdet, drar lite svärdet ur stenen och eh det visar sig att det här är ju manas svärdet då som måste tas tillbaks till mana trädet. Ja. Och det är det som som ja, väldigt väldigt basic. Ja, det är en väldigt vä väldigt uh, snabb förklaring av grundplotten. Precis, precis. Det är ju mycket mycket mer story i det än så och med tiden går så samlar ju du även på dig vänner också då så att eh ja. uh, till slut har ju du låst upp så att du har två vänner som följer med dig också och mm. kan faktiskt spela tre spelare i det här på Super Nintendo. Ja, men vilket låter lite men det finns ju bara två kontroller. Precis. Det var ju så att de släppte ju eh, när Super Bomberman kom ja. så släppte de någonting som heter Super Multitap. Ja. Som som kom ihop med Super Bomberman som gjorde att Super Nintendo helt plötsligt kunde ha fem kontroller in inkopplade. Ja. Och då kunde du bland annat använda det i Bomberman som det kommer. Ja. Och även då andra spel som Secret of Mana för tre spelare, eh FIFA Soccer. Girl, jäppar i micro machines och NBA väldigt många av de gamla klassiska sportspelen kunde du spela mer än två spelare med. Nej, du hade den här super multi tap. Ja. Och eh du den kunde inte bara köpas ihop med Bomberman, du kunde även köpa den vid senare tillfällen separat. Precis, precis. Och eh då är var det ju ett av de få spelarna då som sagt i alla fall i RPG gången. Ja. Som du kunde spela tre persch på på den här tiden. Ja, iman och det var ju det var ju fantastiskt. Ja det var jättecoolt. Ja men sen jag vet att jag fick till, tillfälle att testa det en gång och det jag, jag det var så häftigt vet jag vill vill jag menar. Jag var den här tiden man hade ju ingen tanke på att ha mer än två kontroller. Nej, det var ju det var ju wow. Ja men verkligen verkligen. Nej <laughs> så att det var det var en en gammal spelbutik som låg här i i centrum som faktiskt hade det inkopplat en gång så jag fick chansen att spela det. Ja det är coolt. Var... Jag kommer ihåg när gamla tiden man gick till spelbutiker och de hade TV-apparater med konsolerna framför så att du faktiskt fick ställa dig och testa spela. Du kunde även, jag vet inte, då vi hade jag antar att det här inte var så på alla ställen. Nej. Men jag vet att de vi hade här i Borås kunde du även flirta lite med dem och be om att få testa spelet du ville köpa. Jajamän. Så att du du fick prova det lite och sen bara jo men det är klart jag ska ha det här och så köpte man det. Jajamänsan, det var ju faktiskt väldigt väldigt i närheten av där vi har studion. Det mitt på mitt mot mitt emot på andra sidan gatan. Jajamän. Där faktiskt den här fantastiska spelbutiken låg. Det ja, häftiga gamla minnen. Ja, verkligen, verkligen. <laughs> eh och som sagt, spela 3 på det är fantastiskt, men bara spela 2 när om man bara har inte har den här multitäppen är ju också helt fantastiskt kul. Jajamän. I första spelet där då, Circuit of Mana 1 eller vad man ska säga, där, där har vi ju eh tre karaktärer. Du har ju pojken, flickan och spryten. Jajamän. Som som också har fått namn senare då. Ja. Eh, men det är så man kommer ihåg dem i alla fall. Precis. Det det är ju faktiskt det. Ja. Och eh, pojken har ju bara har ju är ju den som drar manasvärdet då. Ja. Så att han får inga speciella extra krafter, men flickan och sprighten där emot, de får ju faktiskt magier allt eftersom. För man hittar ju de här olika vad ska man säga elementen av mana. Ja, i man. Eh personifierade i olika magiska väsen. Varor. Ja men precis <laughs> väsen. Och då får man ju då först så träffar man Andin tror jag det är och då får du vattenmagier. Jag var av en av de då klassarna som healing. Ja. Och den andra får attackmagier. Ja. Så att det är ju då Spriten får massa attackmagier och flickan får massa supportmagier. Ja, precis. För det, för det mesta, förutom ett specifikt tillfälle där de byter med varandra. Ja. Eh och det är också så att eh Spriten får dark magi när och flickan får light magi men de får inte varandra varandra Nej. om jag minns rätt. Ja. Så att det det finns det, där, där har ju då liksom ett, ett magisystem också i det här och det det häftiga med de här spelen var ju också att Allting sköttes ju i ett eh, ringbaserat meny system. Ja, men <laughs> som inte eh, kanske är så vanligt i, idag. Nej, det det var ju inte så vanligt på den tiden. Nej, nej, det är precis. precis. <laughs> men det var häftigt, det var roligt, det var nytt. Det var nytt eh och sen så finns det ju också då så självklart som i alla andra såna här spel eh du levlar ju upp dina karaktärer, men du levlar också upp vapnena så att du kan eh ja, när du hittar massa or så så att du kan förstärka vapnena. Uppgradera dem. Uppgradera dem och när du uppgraderar dem kan du också levla upp dem mer. Ja. Och när du levlar upp dem mer så kan du ladda upp vapnen och göra starkare attacker från ett till level 8 eller level 9. Ja, jättehäftiga combos blir det. Precis, precis. Så att det det var lite det var ju lite häftigt då. Så, så kunde du byta vapen, kunde du kunde kunna ha olika vapen på de olika karaktärerna och ja. Ja, mannen. Så det Gunnar lite olika strategier helt enkelt. Precis, och då fanns det både rangevapen och vanliga vapen och någonting där emellan liksom. Ja, jämman. Ja. Fanns någonting för alla att leka med. Fanns något för alla att leka med helt enkelt. Sen då så gick tiden ända fram till 1995. Mhm. Mm där vi eh under Japan då fick till Super Nintendo fick Seeken den sätts ut 3. Ja. Yeah. Och det är så vi alltid har känt till det spelet. Ja. Yeah. Och nu har de då släppt det äntligen för resten av världen yeah. och kallar det för Trials of Mana. Precis, precis. Och tillägga, Seiken den sätts ut 3 originalet yeah. går att spela två spelare. Det är nya Trials of Mana går bara att spela enspelare så vi pratar ju om det gamla som aldrig släpptes i resten av världen. Precis, men det finns ju faktiskt till Switch nu som ett som del ut en del ut av eh, Mana paketet där du har ja. där du faktiskt har eh, Seknesetsu 1 2 och 3 i samma spel. Seknesetsu Ja, då 1... Final Fantasy Adventure där är jag också. Precis. Så fan Fantasy Adventure Secret of Mana och Trials of Mana originalet då. Ja, och där kan du fortfarande spela två. Där kan du fortfarande spela två även på switchen då. Ja, Emma. Ja, Emma. Och det var ju också lite häftigt för att Trials of Mana är väldigt väldigt likt Secret of Mana. Mm. Men det har en jättestor skillnad det är ju bland annat då att du får välja bland sex spelbara karaktärer mm -hmm. och inte nog med det du får även välja klass Precis. bland bland sju olika klasser per spelbar karaktär. Ja ja men vi kände wow. <laughs> precis precis så att eh om vi, om vi kan ju gå igenom dem bara liksom lite snabbt här tänker jag de karaktärerna som finns. Du har ju Angela som är en eh, attackmagiker. Du har Duran som är mer svärd och eh, sköld knight ja. liksom. Eh du har Hakai som är mer tjuv eh, rogue. Lite, lite, lite rogue och sen så har du Rice som är ja eh, men det är spjut och lite andra såna saker då Kevin som är en wolfman och slåss med händerna. Ja, han är lite Wolverine. Precis, och kan transformera till en varulv på nätterna. Aj ja, man. Och sedan så har du Charlotte som är ljusmagi, alltså ja. supportmagi. Och eh, alla de här olika karaktärerna, de är de är uppdelade i två två och två kan man säga för att eh eh beroende på vilken du väljer att starta med. Så är det en specifik gren utav main storyn som du följer som är antagonisterna då och då har du har ju eh i Angela Duran så slåss du mot Dragon Lord om du är Hakail Reese så slåss du mot Dark Majesty och är du Kevin eller Charlotte så är det eh The Masked Mage som är huvud skurken då om man ska säga. Ja, i man. Och så det det, det är, ju olika... är ju en och det här är ju en av grejerna som vi har nämnt till exempel tidigare när vi hyllat Saga Frontier mm. att det är så tidigt stadie av gaming mm. men ändå har du så sjukt många val, mm. så mm. många olika saker att göra i samma spel och det var ovanligt på den här tiden. Ja, men visst var det det. Och och det här är ju ännu tidigare än vad Saga Frontier var. Absolut, absolut. Så det här är ju ännu häftigare att du hade så många startval. Precis. Och gränäd varje person som du börjar med så börjar du på en specifik plats och går du du hamnar ungefär på samma samma spår <går> efter att ha liksom spelat spelat igenom starten av spelet. Ja, i man. Eh och då är det liksom att du ska någonting har hänt i ditt kungarike där du kommer ifrån och eh du måste du och du försöker eh äh, ja ska man säga rädda det kungariket så att du tar dig till äh, Priest of Light och ska säga att då äh, hemska saker händer och äh, det har med mana att göra typ ja i man kortfattat snabbt <laughs> kortfattat, enkelt <snabbt>, eh <laughs> äh, och det är ju då att äh, ja det, nu, nu kallar de dem inte för, dem för mana de mana beasts i det spelet egentligen jag kommer inte ihåg vad de kallas. Nej inte för. jag heller så här på raka kanter. Men men det är basically mana beasts ja, som Ja det var håller... det var vad de kallade i första. Precis. Som håller på att vakna och om de vaknar och kan gå ihop med varandra så kommer de förstöra världen. Ja. Och det måste stoppas. Precis. Man vill ju inte förstöra världen. Nej precis. Och eh, sedan så kommer ju då de här main antagonisterna in även i slutet då och bråkar. Ja, jo. Ähm <laughs> Men du pratar ju om klasser innan också. Ja. Precis. Och det är ju så att varje varje av de här olika sexkaraktärerna har som du sa sju olika klasser och du får ju välja de här klasserna i ett eh vad ska man säga ett uppgraderingssystem. Ja. Och det börjar ju med att du är en grund grundkaraktär då. Vi kan ta Duran som exempel bara för Ja, han är ju en av han var ju en av de populära så börjar man. Ja, och enligt eh Lauren bakom spelet så är han ju också en descendant av pojken ifrån första spelet. Ja. Så att han är en eh han börjar som en fighter. Och sedan så får du välja i första första grenen om man ska säga, första istället då kan du uppgradera till level 18 och då kan du välja en klass och då kan du välja antingen light eller dark. Och light är knight och dark är gladiator. Och går du vidare till nästa steg då så med på level 38 så får du välja antingen light igen eller dark igen på de här olika delarna som du har valt då. Mm. Så att om du går light light, det vill säga night och sen light en gång till så går du till paladin. Går du light dark så blir du en lord. Går du dark light så blir du en swordmaster och går du dark dark så blir du en dualist. Ja, himla. Och och såna här förgreningar med sin egna stil mm. har alla sex spelbara karaktärer. Ja, och det ska också sägas att eh färgschemat ändras på karaktärerna också. Ja, i man. De har också alla karaktärer har sju olika färgscheman under spelet som du ja. kan <laughs> gå igenom då och utseendemässigt kanske du tycker att vissa ser coolare ut än andra och såna där saker. <laughs> ja, men det alltså det var så häftigt. Mm back in the days. Jo, men det var ju det också när man hade spelat färdigt. Då så var det bara, "Ja, oh, men jag skulle vilja köra det igen. Fast den här gången skulle jag vilja köra Dark Dark och ja. se vad en duelist gör. Vad får den för speciella skills och såna saker?" Ja, jo, men. Och jag menar på den här tiden, alltså vi kunde ju inte googla allting. Nej. Det gick ju inte. Nej. Man fick ju, man fick ju testa sig fram. Ja, speciellt på spel som egentligen är bara släppt i Japan. Liksom. Ja, det var ju ännu värre. Ja, ja men. Det är nu ännu, ännu svarare. Herr Gud, jag komåg första gången jag spelade det på tal om Secret. Ja. Det är ju inte Mana-serien. Men det heter Secret of så ja. <laughs> jo, Secret är... of Evermore. Ja, precis. Det är ju föregångaren till egentligen Secret of Mana kan man säga. För för för att eller för, av teamet som utvecklade ja, Secret of Mana man... kan man säga. Och det det spelade ju spelar ju man igenom med med japanska tecken första gången. Ja, ja, ja, men så. Och det är ingenting men nej, det var, var ju lite klurigt för att i det spelet är det ganska viktigt att följa med i dialogerna. <laughs> Jag kommer ihåg eh uh, eh uh, Käll då pappas kompis. Mm. En gång när vi besökte honom så fick vi hjälpa honom när, när man var i den här delen. Jag tror det var Rom. Det är när man mm. har den lilla vita hunden med sig. Ja men. För att han kom inte vidare för att han han kunde omöjligt förstå vad han skulle göra för det var så viktigt att läsa dialogen. Ja. Men på något sätt hade vi med ren jädrat tur att ta oss förbi det. <laughs> så vi kunde visa honom. Nej men så här gjorde vi. Ja, väl, så här väl. Ja, det är fantastiskt vad man gjorde så liten. Ja, herregud. Och som sagt, det här spelet ehm Sekiro: Shadows Die Twice eller Trials of Mana då. Eh, det är ju ja, nej men det, det det finns ett sånt, det finns ett sånt djup i det och du du tar i fram genom genom spelet på lite olika sätt faktiskt också. Eh vi några tillfällen så hamnar upp till och med på ett spökskepp och grejer. Ja, men. Nej, det är mycket gött att hitta i det här spelet. Mycket gött att hitta i det spelet. Och det går också. Det det som är lite kul med det med det är att det är lite open world också för du kan välja lite vilka stenar du vill fokusera på gå till precis i början också. Det är väl ett väldigt väldigt tidigt stadie av ja. open world så att precis, säga. Precis. Det är inte open world nej. i den bemärkelsen som vi har idag. Nej. nej. Men på den tiden så skulle ju man nog faktiskt kunna kalla det det. Just eftersom du kunde välja vilken ordning du tog de olika stenarna i. Ja. Så ja, efter ett tag så självklart som precis som alla andra så precis som alla andra RPG:n eller RPG:n i allmänhet så Så har ju du en linje också. Precis, du är ju railroadad ganska ordentligt i början av spelet för att du ska fatta. Ja, i man. Som det var var det inte någon du en non review du kollade på nyligen om ett, om ett RPG som tyckte att han railade alldeles för mycket och han spelade det i typ 1 och en halv timme. Ja, han hade ju inte kommit förbi tutorialen och tyckte Nej. att spelet var för linjärt så ja. jag kände att fast om du är i tutorialen så vore väl det konstigt om det inte är linjärt. Precis. Men ja, alla är vi olika. Alla är vi olika, alla är vi olika. Ja. Men i alla fall nog om uh, siken den sätts ut 3. Ja. 1999 kom och vi gick in i Playstation-eran, PSX ja. där istället Jajamän Och hittade Legend of Mana Jajamän, som också kommer nu till Switch snart Jajamän, jajamän det. och det ska bli så häftigt för Legend of Mana har aldrig blivit släppt utanför Asien Nej Det var till och med med på Playstation Network så du kunde köpa spelet mm. Men inte utanför Asien Nej O nu kommer det äntligen utanför. Jajamänsan. Och och det, när vi började spela det här ja. så så vi höll ju på och bara uh, nej nej nej nej det här måste vi lyssna på en gång till. Vad ja. vad var det där vi Nej nej det det här kan inte stämma. Nej. Och det vi pratade om är alltså introt. Ja. Det det, det de sjöng på svenska. Det det gjorde de i ett japanskt spel och vi tänkte men herre vad är det här? Ja. Och det visar ju sig att det här är Annika Jüngberg sångan från Rednex som har gjort både introlåten och outrolåten till det här spelet. Jaja men så. Och det tycker ju jag är jättehäftigt när vi pratar om ett renodlat japanskt spel som Nej. inte har släpptes utanför. Nej. Det är det är helt fantastiskt. Det det roliga med detta är att eh att eh hon som eh, gjorde musiken till det här spelet Hon upptäckte Annika. På, hon såg henne på tv. Jaha! Och tyckte att den där rösten, det är den jag behöver. Så hon hade kontaktat Annika <laughs> ja, och, och sagt att hej, jag håller på med ett spel. Jag komponerar musik till ett spel. Jag skulle behöva ha dig till att sjunga på en intro och en outro-låter. Var det någonting för dig? Och hon tyckte ja! Vad kul! Ja, det, det är kul. jättehäftigt! <laughs> Så de de de levde faktiskt ganska bra kompisar till de med de här den här japanska musik Ja. Kompositören och Annika då. Ja, i men jag tycker det. det är jättehäftigt. Ja, nej det var men precis som du sa alltså för första gången när vi startade det var det var verkligen bara vad i? Är... Det måste jag ha hört fel. Ja, men precis, är det är det, är det svenska? Ja. Ja men. Nej, det ja, var. Ja, i alla fall. Ja, vad alla fall. är Legend of Mana? Legend of Mana. Ja, det är ju återigen ett eh spel som du spelar med. De de här är ju lite action RPG:e också de här ja, spelen jajamän. eftersom du spelar de i lite mer aktivt då och eh eh i det här spelet så är det, det är lite flummigt och lite speciellt Oja. kan man säga. Eh världen har du, du vaknar upp en morgon och visst att världen har försvunnit. Ja. Och världen måste sättas ihop igen genom att du placerar ut olika saker runt omkring ditt hus. Och de här sakerna är olika momentos som sedan får liv och blir olika städer. Ja, precis. Och platser. Och platser. Man pusslar ihop världen på ett snyggt sätt. Ja, men sen, vilket Och det kan man tillägga också att uh... Secret of Mana och Trials of Mana tillhör ju main storyn i Mana-serien, medans Legend of Mana är klassat som en spin-off. Ja. Så den är ju inte med i main story, den har ju sin egna grej. Precis, precis. Och eh ja, så sant och det vi tycker gör den väldigt speciell också. Ja. Eh detta är då ett spel som du som du kan spela två personer på. Ja, i man. Eh men till skillnad från Legion of Mana och Trials of Mana är ju så att du får inte med dig de personerna hela tiden utan det är olika personer som du kan ta med dig. Så du kan liksom hämta med dig olika personer och ta med dem på olika äventyr. Ja, och så låter du andra spelarna spela de personerna du har plockat med dig då. Precis. Eh och det finns ju också i det här spelet så finns det tonvis med med pussel och extra grejer som du kan göra och du kan växa frukt i din trädgård och <laughs> Gud vet vad det finns för roliga grejer men eh en annan sån sak som är lite rolig när eh när du bygger upp det här spelet det är att det är inte alltid du får samma eh det vill jag prata om de här artefakterna som om du som du lägger ut på kartan då. Det är inte alltid du får samma i samma ordning. Nej, precis. Så därför kan det varje gång som du spelar spelet så blir det lite annorlunda och i vill kan du till och med få komma till värdar som ni kanske aldrig har sett förut. Ja. Så det är också väldigt väldigt häftigt och som ni hör, det för oss är det väldigt svårt att säga att ett av de här spelen är värdig listan. Ja, precis. Och och, och som Ultrafail förklarar då att hade vi inte satt dem på samma plats så hade ju de legat på 1 2 3 listan och det hade inte blivit en lika rolig lista då. Nej, precis, precis. Eh uh, och uh, även fast det det, det det är svårt att med att prata om de här spelen är att jag vill ju speciellt eftersom det finns möjlighet för folk att göra det nu så vill jag att folk ska försöka spela dem själv. Jag förstår ju när oftast väldigt fin i dem också. Absolut absolut. Eh som sagt i när det kommer till Legend of Mana så är är det nog jag skulle säga att det är flummigast utav de här spelen. Men det är också det har en helt egen charmen vad de andra två har. Ja och eh, den tecknade grafiska stilen är jätte det vackert. Jättevacker och speciell och om ja, man kommer ihåg den ja på ett på ett sätt som eh kanske inte riktigt speglas i de andra två tidland tidigare. Nej, det är ju det är en annan typ av grafik. Precis. Men å andra sidan, det gick ju vi gjorde ju ett hopp nu också från eh, Super Nintendo upp till PlayStation. Precis, precis. Så det är ju ett stort grafikhopp bara det. Ja ja, absolut. Det är ju ett ganska stort grafikhopp mellan Circuit of Mana till Trials of Mana också ska man väl faktiskt ja, faktiskt säga faktiskt. just eftersom det var ett par år där emellan men Men ni fortfarande samma konsol. Det är fortfarande samma konsol, många fiender liknande liknande också. Det är samma sak här, många fiender dyker ju upp igen, men det är också ett helt nytt arsenal utav hur fienderna ser ut och hur de rör sig och alla såna här ja, saker. Ja, i men, ja i ja, men. Eh, i det här så även fick... hur du använder de vapen och dyligt. Precis, precis eh du lavlar ju vapen på ett helt annat sätt i det här spelet ja. också och såna saker och det det är ju det du kan göra med med huvudkaraktären som du som en person styr då kan du ju byta vapen lite hela tiden medans de karaktärerna som inte du styr kan inte byta vapen utan de har de har sina bestämda som som är för just den karaktären. Precis, precis. Och vilket gör också att du också kanske får några favoritkaraktärer därifrån. Ja, självklart, det blir ju alltid så. Ja. Så att ja, nej. Eh, oh, oj jag kommer ihåg. En en av sakerna som verkligen verkligen jag kommer ihåg med det här spelet är hur vi man vi var tvungna att göra massa anteckningar för eh, dubbidubbsspråket. Ja. Eh, det det, oh, det hade jag nästan förträngt. Eller hur? Ja. Det det finns det finns en en ras utav uh, utav ja, uh, en, en ras. En varelse. <laughs> en varelse i det här spelet som ser ut som typ plushies och de pratar dubbidubbsspråk. Och ja. där där dubbo dabbo dibbo dobbidab betyder olika saker beroende på hur de sägs tillsammans. Ja. Och det finns en förklaring i spelet hur det är, men du måste inte, ha, du måste inte anteckna exakt vad folk säger så du ja, kan det, försöka det, pussla det, ihop det i jävla språk. Det är ju jättesvårt att lära sig det där språket utan anteckningar. <laughs> <laughs> Lycka till! Så du, och så ska du liksom ha konversationer med folk i det här språket ja. så du måste hela tiden förstå vad är det jag säger? Det är <laughs> skitkul! Och vad är det de säger? Ja, det här var wow. Ja. Så nej, men det här var våran topp i eh, våran topp 10 Co-op Mana serien Secret, Secret of Mana Trials of Mana Legend of Mana Ajman om inte jag minns helt fel pratade inte du lite Secret of Mana i episod 1 Jo jag jo, pratade om, jag pratade om remaken där så att både Seven Thieves som vi nämnde här i The Avengers och Secret of Mana 1 remaken pratade vi om i första första avsnittet Ah ja, det är häftigt och, och det... så kommer kommer de båda med i det här specialavsnittet det är jo. ju ännu häftigare Ja ja men sen det finns ju en anledning till att vi har pratat många pratat om många av de här spelen tidigare. Ja, precis. Det är precis. för att det är för att vi, vi gillar, vi gillar dem. dem väldigt mycket. Eh, men det här var ju våran egentligen första sån här speciallista kan man säga. Ja, våran första topp 10-lista. Ja, jämen sen. Eller topplista, det är inte säkert att nästa blir en topp 10 för det mm. som sagt, det var väldigt svårt. Ja. att göra topp 10 så Natta kanske blir inte upp till 20. Ja, precis. Ja, då satte vi ändå satte vi ändå liksom väldigt strikta ramar också kring våra liksom ja. val när vi när vi skulle börja välja. Ehm och ändå var det väldigt svårt att bara hålla sig till 10. Ja, i man. Eh så att eh jag jag bara bävar för när vi ska göra speciellt har sitter de gerpgen även. Wow, det är alltså vi topp 100. Topp 100? Ja, Jemen, utan problem. Nej, <laughs> <laughs> men det kanske blir lite men kommer garanterat bli mer än topp 10 i alla fall för kommer att, att, annars kommer vi ha en lista av vulnerable mentions som är längre än mitt än ditt skägg. Ja, det ja Jemen. Herregud, längre <laughs> än tomtens skägg. <laughs> eh, wow, det finns så många gerpgen. Ja, sen så finns det väldigt många gerpgen som jag som jag vill prata om som jag tror att väldigt få folk har har spelat också. Ja, precis. Som bland annat saga Frontier. Sådana saker Frontier som vi har hypat upp för jättemycket folk nu när det äntligen så kan man få spela. Ja, men det, det blir ju att man hypar upp det som man själv är så himla hypad det är min topp en av mina topp absoluta bästa JRPG:er jag någonsin har spela. Precis. Så det är klart att man har hypat nu när det kommer en remake. Ja, ja. Wow. Men, <laughs> men där var vi färdiga med våran topp 10-lista. Ja, precis. Men vi är ju inte färdiga med avsnittet. Nej, vi måste ju ha våran nyhetsdel av spelet också. Precis, precis. Jag tycker att att Ultrafail här öppnar upp våran nyhetsdel. Jaja, mensan, jag vill bara göra en liten en liten flashback till tidigare avsnitt här när vi har pratat om hur stort det är att Disney och Lucas Arts eller Lucas Studios Lucas Studio Games släpper titlar att kunna göras Star Wars spel. Ja, men till andra företagen bara EA. Just eftersom EA verkligen har gått ut nu och sagt att de har tjänat nettoresultat, alltså efter alla skatter och efter allt sånt, så har de tjänat 3 miljarder på bara, på Star, bara Wars Star Wars titlar. Ja, men Och det är liksom efter alla skatter och efter ja, alla saker som man liksom utvecklingskostnader och allting sånt de har tjänat rena pengar 3 miljarder. Jo men det, det är det är, en, det är en stark franchise. Det det är det. Ehm uh, så att jag vill bara nämna det lite snabbt där. Jag, jag blev så jag blev så paff när jag såg därför vi du har ju pratat tidigare om de här om siffrorna liksom men det var verkligen bara skrek. Nej ja, men <laughs> för mig är det så verkligen det liksom jag vaknade upp där och så va ja oh, nej det är, det är det är för mycket pengar. Det är det. Det är, det är, det är, alltså när man pratar om såna siffror man kan ju inte som en normal normal inkomsttagare precis så kan ju man inte riktigt gräppa de pengarna. Nej, det är så mycket pengar. Ja, herregud. Oh, Jesus. Eh, ja, Jesus. Ehm ja, sen så ville jag också ta en snabb liten dänga om en ny grej som hände på PlayStation 5 och det är att The eh, Novo släpper ett eh, anti cheat middleware till PS5 som alla som släpper saker till PS5 då kommer kunna använda gratis. Ja, ett ett anti cheat system för utvecklare till PS5. Precis. Är nu godkänt av Sony. Ja, precis. Och eh, accepterat hos Sony då. Ja. Ja. Eh när vi ändå är inne på konsoler, mm. eh Xbox eh det har ju varit lite li, lite livat ett par dagar här för att eh de köpte ju betästa. Ja, jamen. Och gick ut med att betästa nu exklusivt ska göra spel till Xbox. Precis. Och det blev lite missuppfattat. Ja. Eh, det var många som trodde att det här innebar att det bara är Xbox-konsollen som kommer få betästa spel. Ja så är inte fallet utan Phil Spencer har gått ut och berättat att Xbox exclusive innebär ju till alla ställen som har Game Passet. Precis. Så det blir ju även till PC och till Xbox och om någon om de någonsin i framtiden lyckas komma ö, komma överens med PlayStation eller Nintendo och så här mm. så finns ju möjlighet till det också. Precis. Det är ju ingenting som är säkert nu, men man vet ju inte. Man förhoppningsvis så vi har ju sett mycket samarbeten växa fram. Ja, Nintendo har ju faktiskt vi har ju tidigare med pratat om det tidigare att det finns rykten om att de håller på att skapa ett samarbete för att Xbox Game Pass ska komma till Switchen. Ja, och det roliga med det ryktet är ju att Nintendo samt samtidigt som det här ryktet finns där ute mm. så säger Nintendo att Xbox aldrig har frågat dem. Ja, precis. Och och PlayStation säger att vi vill inte ha mer om att göra. Ja. <laughs> Eh men men ändå så har PlayStation och Xbox samarbeten när det kommer till andra saker så ja, jag, jag vet inte jag vet inte. Men i alla fall man vet aldrig vad man ska hur man ska tolka alla de här sakerna. Det kommer Nej men det, det, är kommer ju, till det är ju är så nu som som har problem. Det är så nu som säger saker ju tvärt emot. Ja ja. Så det är bara vad vad så nu säger det bara att strunta i och lyssna på vad de andra säger för de andra säger vad som stämmer. Ni mm. ska ju också sägas att eh, game eh, Xbox Game Pass finns ju i alla fall i beta stadie och jag vet till iOS och till Android också. Ja, Emma, precis. Och du kan även som utvecklare välja att använda Xbox Game Pass saker när du skapar ditt spel i iOS och Android. Ja, precis, precis. Men som sagt det kommer till Xbox Game Pass de exklusiva sakerna så PC och Xbox alla de får det också. Precis. Och de kommer inte hålla på och flytta omkring massa gamla testar titlar till sina egna launches och dylikt utan det som är där kommer få fortsätta vara där de är mm. och de kommer självklart även då att fortsätta support på de spelen som redan finns ute för som Phil Spencer själv säger det viktigaste är ju faktiskt spelarna ja. och och de vill inte bara för att de har köpt upp etta vill de inte förstöra det som redan är gjort Nej, utan precis. det ska självklart fortsätta få ha sin support. Ja precis och det var ju faktiskt så att eh, både EU-kommissionen och USA:s eh, regering var ju på och granskade det här uppköpet också så att se till att det var att det var okej okay i vad heter det sån här monopol ja, status och sånt och kom fram till att ja ah, men det, det det det är bra. Ja, det är okej. Okay. <laughs> och, och sen så fort de fick igenom det bara några dagar senare efter det så kom ju alla beta testa och spela nu på Xbox Game Pass. Japp. Det var bra. Ja, men det var verkligen som att man loggar in på Game Pass en dag och det är ändå bara oj, okej, okay. eh uh, här har vi massvis med beta testade spel. <laughs> ja. Och när vi ändå pratar om Game Passet ja. Eh vi vi har ju pratat om det här Top View Hacken slash. Ja. Yep. Eh och jag är ju ett stort fan av Torchlight 1 och 2. Mm. Nu kommer Torchlight 3 till Xbox Game Pass också. Jaha. Så om man inte liksom det har fått väldigt mycket skit kastat på sig mm. av väldigt mycket fans så man känner att Jag vill inte betala för det för att jag har fått så dåliga reviews mm. så kan man ändå testa det via Game Passet om man har det av andra anledningar. Ja ja, va. Ja. Nice. Och fram till den 18:e nu så var det även 50 rea på det på Steam. Ja. Så både jag Ultrafield passade på och faktiskt, köpte det. <går> det gjorde vi. Och jag är fortfarande inte ledsen att jag har köpt det för att jag Jag har spelat deras spel så mycket att jag vill stötta studion precis, med precis. lite pengar i alla fall. Ja men samma samma här, jag är inte heller eh, negativt belastad på det sättet Nej. liksom. Nej. Och och jag jag kan inte säga någonting om Torchlight 3 för jag har spelat en till två timmar. Mm. Så och den bara jag kan säga är att än så länge är jag inte missnöjd men nej. som sagt inte två timmar är inte mycket att ge en review på. Nej nej nej. nej. Så vi sparar det till senare. Vi tar det ett senare avsnitt för när när båda av oss har spelat det också. Ja men vi kanske till och med kommer att spela det ihop. Det hoppas oh. jag. Det hoppas jag. Håll <laughs> vidare med nyheterna. Jajamänsan. Eh vi pratade för ganska länge sen om att eh, Välv håller på att utveckla sitt eh, trading card game Artifact. Ja. Och eh det visade sig att de tyckte att det kostade för mycket pengar eh att eh göra för att det var en för liten marknad. Men det kan ju också ha att göra med att det kostade pengar att köpa spelet sen kostade rika pengar att köpa kort i spelet också. Ja. Så att köpa kort i i eh Trading card games mm. är ju normal sak. Absolut. Men majoriteten som gör sådana spel brukar släppa spelet gratis precis. och så får man köpa kort i spelet eller booster pack. Precis, precis. Och det det som jag tycker är det konstigaste med det, med det här beslutet nu är att de har lagt ner utvecklingen. De det betyder inte att de lägger ner spelet eller att det inte finns kvar utan både första originalspelet som heter uh, Artifact Classic nu eh finns fortfarande kvar på Steam och Artifact Foundry som var man ska säga Artifact 2.0 eller det var den här stora uppdateringen som de höll på och jobba med. Ja. Båda av dem finns nu att spela free to play. Okej. Okay. Hade ja. de bara gjort det från början så hade de antagligen aldrig behövt lägga ner det. Precis. Det. <laughs> så nu när de lägger ner det så lägger de om det i free to play så att folk fortfarande kan spela det och men kommer in... inte uppdatera det. Men kommer inte uppdatera det. Ja, äh, vad dumt. Ja, ja men. Åh, oh, jag nej jag blir så ledsen. Ja men, men jag var tungen och tog ja, det nämna det här så att folk vet att det här är en grej också. Ja. Alltså. Eh så som börjar ni spela Finger. Ja, börjar ni spela för att det är free to play nu. Blir inte besviken att det inte uppdateras för det är information som finns ute att precis. det kommer inte uppdateras. Precis, precis. Så att det det så är det. Sedan så när vi ändå är inne på tråkiga nyheter så kan ja. vi gå in på kan vi gå in på att utgivarna Nakorn har blivit anklagade utav utvecklarna av The Sinking City, det vill säga Frog, Frogwares Studios eh att ha stulit Frogwares spel The Thinking City. Stulit det, hackat det, piratkopierat det och sedan sålt det tillbaks det till Steam. Jaha. Ja. Det är ju väldigt olagligt. Det är väldans väldans olagligt speciellt. Vad grundar de det här på? De grundar det på att de vet att de inte har släppt rättigheterna för företaget att släppa det på Steam. Ja. Och det finns på Steam? Ja, ja, ja i man. Det togs bort från Steam till yrare för att de inte för att det här företaget inte hade rättigheterna. Ja. Uh -huh. Så att det men sen släpptes det på nytt nu igen i typ februari på Steam igen. Okej. Okay. Och då var det släppt med att eh Nacon har tagit bort eh Games Planet som är där som det finns släppt på riktigt. Ja. Uh -huh. Tagit bort det från från list från listan på företag inblandade i spelet. De har också tagit bort eh Frogware Studio loggan i början av spelet. <laughs> <laughs> eh och ersatt den med sin egen och de har liksom bytt ut massa såna här saker. Och när de gick in för att eh kolla på de här liksom filerna så har de sett att de har varit så lata så att de har inte ens de har inte ens ändrat i filerna utan eh de har bara bytt ut eh vad ska jag säga bildfilen för eh, Planet, eh, Games Planet loggan mot sin egen logga och döpt dem tillsammans så att de heter fortfarande Games Planet någonting okay. i koden ja ja, det det ska ju bli intressant att se hur mycket pengar de kommer få betala för det här. Det ja, det kommer bli, jag tror jag att det kommer bli en hel del men det, det, det ska också sägas det att Frogware Studios säger till folk att de har ingenting emot Viking Games Planet eller Steam som som liksom är inblandade Jaja. i i distributionen av de här spelen då. Ja, himla Eh för att de tror fortfarande att det, det det är inte deras det är inte deras fel att eh att Naco kommer här och har de riktiga filerna Aj. genom att de har hackat och crackat spelet helt enkelt. Ja, ja. Ja, men. Ja, men. Eh så det finns massa det, det finns de tog till och med ut en video några för några dagar sen bara om eh, exakt vad de har för bevis för att det här är stulet och que jag då kommer det ha en chans när det här går till rätten. Nej, jag jag hör detta, jag hör detta. Jag De har inte en chans. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det går i framtiden. Ja, men det får ju vi fortsätta följa. Ja, jag ska försöka försöka hålla ett öga på och se hur det, vad det tar vägen. Eh, sen var jag min sista nyhet då Eh uh, och det är att uh, Jeff Bezos går i ner från som chef för uh, stäpper ju ner från som chef för Amazon. Jajamän. Och det ska ersättas utav en person som heter Andy Jassy. Och han har tagit uh, ett en ställ som sagt att vi måste satsa på Amazons spelavdelning. Jag tycker ju jag som gamer är väldigt roligt att höra speciellt eftersom jag är en av de gamersarna som är väldigt intresserade av New World Precis. deras eh, Amazons första MMORPG. Precis. Och det är ju så att eh, han tänker titta se, se över eller det kommer ses över chefspositionerna för teamet eh som eller för hela den här avdelningen då eh för att se till att alla andra som jobbar där får en tryggare miljö så att de inte får liksom mattan dragen under ifrån dem som de verkar ha fått hela tiden. Ja, i men. Underspelsutvecklings eh teamet där. Ja, de har ju haft lite eller ganska stora motgångar från sitt egna företag av mm. den anledningen att föregående chef har inte varit lika spelintresserad. Nej, precis. Och nu säger då Andy Jesse att det här det här ska bli ändra. Nu på. ska det bli spel. Nu ska det bli spel. <laughs> ja, men det gillar jag att höra. Det är bättre nyheter. Ja, så att det har varit det har varit stora problem som sagt där men nu hoppas vi då på att det kommer ses över och speciellt då de här chefspositionerna kommer kanske att bytas ut helt och hållet mot mer erfarna Jajamän. människor inom yrket. Ja, det, men det tycker jag låter bra. Mm. Min sista nyhet ja. är också en rolig nyhet. Ja, men vad kul. GTA Online är ju kända för sina oerhört <laughs> långa laddningstider. Ja. Eh uh, och tidigare denna månaden faktiskt så avslöjade GitHub användaren uh, toastercx även uh, känd som Toast. Ja. Eh uh, att han har hittat eh uh, en av flaskhalsarna i koden som gör att det är så här lång loadingtid. Okej. Okay. Han har gått ut och berättat vad det är i koden som förstör det här. Han har även gått ut och gått ut och sagt att uh, en normal utvecklare, en person borde inte ta mer än en dag och fixa det här problemet. Nej. Så att tydligen är det inte svårt att fixa det, men Rockstar själva har ju inte lyckats efter många år att hitta det här problemet. Nej. Rockstar har nu gjort en utredning för att kolla upp det här då. Mm. Självklart. Och det visar sig ju att det stämmer. <laughs> det är ju fantastiskt. Så det här kommer ju inte hjälpa alla konsoler och sånt. Självklart inte. Men det kommer hjälpa vissa att få en mycket bättre laddningstid. Mm. Och eh, Rockstar har någonting som de kallar för Rockstar Bug Bounty Program. Mm. Och det är ett program där de ger pengar till uh, normala personer som har lyckats beta-testa och alfa-testa och såna här grejer ja. för att hitta säkerhetsfel ja. som kan förstöra väldigt mycket då och då då blir de personerna berättigade en viss uh, peng då som ja. tack för hjälpen. Ja men en, en en bounty helt enkelt. Ja, precis. Ja. Och nu då i och med det här är ju inte en säkerhetsbugg. Nej. Men det här är ett vida känt problem mm. och de anser att detta är ett så stort problem att de gör det här till ett undantag och ger den här användaren 10000 dollar som tack för att han hittade den här buggen. Eh, det är ju fantastiskt. Ja, det tycker jag är jättekul att få höra när ett så stort företag ger pengar till folk som faktiskt inte jobbar för dem. Det det ska ju dock sägas att eh det kan ju ta en sundat lösa det här problemet för att även fast det kan det det inte det inte borde ta längre tid att fixa det än <här> ja. då. Så är det, kan du ge i fan på att när du har fixat den buggen så kommer så kommer 17, det komma fler ja. Ut nya buggar eller nåt. Aje men. Men jag det, det kände jag. Det var en bra rolig nyhet att att bättre loadingtid och han fick faktiskt pengar för att han hittade på felet. Nej, bra, fantastiskt. Jag gillar det. Ja, Jag gillar det. Ja, men med det så är vi vi är färdiga med dagens ja, hotnyheter. Slut, slut på nyheter. Vi har fixat ett fantastiskt eh, topp 10-lista. Ja, jamen. Det är, ja <laughs> Det jag är nöjd. Jag, jag gillar är... den här listan. Med, den var svår med. att göra men jag är jag är nöjd att vi gjorde den. Ja, samma här, samma här. Så ja. att eh det kommer ju bli fler listor i framtiden. Ja, och hoppas alla ni lyssnare där ute uppskattar att vi gjorde en topp 10 K-playlist med med sju annorlunda bolls också. Precis, precis. <laughs> Och som vanligt så kan ju ni hitta oss på sociala medier så som Twitter, Instagram och Facebook. Ja, jajamänsan, vi finns att lyssna på överallt där det finns poddar. Jajamän, även Spotify. Även Spotify. Enkelt att hitta oss bara söka i mover. Jajamän. Ni kan även komma och prata med oss och spela med oss på våran Discord, Mapas Hideout. Jajamänsan, och där har ni länkar till i, nedanför här i beskrivningen på avsnittet. Jajamän. Men då säger vi så. Och ja, ja. det säger vi. Game over man. Game over.